Bon tots, molt bon dia a totes. Aquí comença una setmana més a Onda Libre. Eh, doncs hola a tots també. Estem aquí una, bueno, una quinzena més, sense contar la repetició, eh, i us portem noves coses sobre les revoltes i el moviment obrint. Bé, bueno, doncs, anem dir breument les dades d'emissió i contacte amb el programa. Podeu trucar en directe a l'estudi al 9337-7366. 9337-7366. Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al llarg de la setmana al correu electrònic del programa on delibre 1917 arroba, 1917, han números i també consultant el blog del programa www.espatllalliberat.blogspot.com on podeu no només deixar els vostres comentaris, sinó descarregar-vos els programes històrics antics del... Eh, doncs això, d'aquest, al vostre programa, d'un de llibre al vostre ordinador per escoltar-los sempre com i quan vulgueu. Banda Llibre s'emet quinzenalment en directe al 91.4 de la FM de Barcelona, a contrabanda ràdio lliure i autogestionada de més de 18 anys d'emissió en antena. El nostre horari de directe dels diumenges és de 12 a 2 del migdia, amb remissió al diumenge que no estem a Per tots aquells que ens vulgueu escoltar fora de l'àrea metropolitana de Barcelona, no només més, teniu que consultar la plana web de la ràdio 3w.contrabanda.org per poder escoltar l'emissió per internet d'abast planetari. Bé, doncs aquí esteu, de llibres, escoltant-nos a Ràdio Contrabanda. Eh, aquesta setmana no hem volgut avançar més amb el temps que portàvem portàvem enviar ja uns programes doncs, tirant molt cap endavant no? i veiem que se'ns estàvem estava... passant molt de pressa per fets històrics que ens, ens semblaven molt interessants i volem fer una mica de retrospectiva de coses que ja hem parlat, però fixant-nos-hi més. I el tema que hem escollit eh, aquesta setmana són les boiangues. I les boiangues... Eh... Són unes revoltes populars, Vem parla, parlar una mica d'elles quan vam parlar del l'udisme i tot això, mm, eh, quan vam parlar una mica de crema de fàbrica Bona Plata vam passar per sobre i ens semblava interessant doncs, doncs parlar de totes aquestes revoltes i de tots els, els fets històrics que, que es van produir al seu voltant. Sí um, Em sembla que el, el que havíem primer a tot i que eh, se'n fare això de cada 15 dies diesell eh, ja, ja trobava faltar l'estudi i poder comunicar-nos amb els nostres oients. I bueno, a banda d'això, dir que um, el programa, tal i com està estructurat el mateix, que ha canviat cada 15 dies i els continguts són eh, un monogràfic o monotemàticament durant tot un any. volem dedicar-lo a fer la història del moviment obrer eh, català de l'estat espanyol i europeu, si s'escau, Eh, doncs eh, clar fa que tinguem que d'alguna manera marcar-nos una mica eh, com anirem avançant en el temps i abordant els diferents temes, intentant sempre aconseguir una visió el més àmplia possible i sense deixar-nos res. Amb això qu que volem dir. Doncs que al final vam decidir doncs, establir com dos un punt d'inflexió eh, temàtic. i mm -hmm. aquest punt d'inflexió és Primera República, Segona República i després, Uh, moviment obrer a partir dels anys 70. Clar, per haver esgotat la Primera República només amb els fets històrics i, i explicar una mica el context social, econòmic, de naixement del proletariat, les seves primeres lluites i tal, doncs uh, vam creure que quedàvem una mica curs i volíem també explicar quin va ser L'esclat, eh, diguem això o l'entrada en la política, en l'acció revolucionària insurreccional de les classes populars urbanes catalanes, en aquest, class, de, en aquest cas les de Barcelona, a partir del fenomen de les boiangues, que van ser vàries, eh? no només n'hi ha, van haver unes, i que realment doncs, no són un, un fet o un fenomen... Mol conegut a nivell de història de les classes populars, moviment obrer o diguem-li com, com les classes subalternes d'aquesta ciutat i d'aquest país. Per poder començar a entendre i a explicar el que són les boiangues, primer de tot eh, bueno, farem un context eh, històric i social de per què i com van sorgir les boiangues i també eh, donarem una sèrie de noms. No? Explicarem els 4 o 5 noms més importants o que s'aniran repa, repetint al llarg de la nostra explicació i que fora bo doncs, de conèixer qui són i una mica la seva biografia i la importància que van tenir o el paper que van jugar en aquestes boiangues. I, i bé, suposo que els que no som experts, com jo mateix em incloc en temes històrics, eh, no som historiadors, a vegades ens fem eh, una mica de, de lio Eh, amb tot, tota la línia successòria, reial i tot això, no? I a vegades expliquem aconteixements, <coughs> diem Isabel II, a Mare Cristina, i a vegades no, no saps molt bé on col·locar-los i llavors hem, hem pensat explicar una mica la vida de cadascun d'ells, de no? A mi el que em sorprèn, veient la vida de, de, de tots aquests... Com es diu? Com es diu? Eh, monarques, monarques, sí monarques, reis eh? Eh, eh, el que em sorprèn és veure com el, que no vull dir que no sempre han estat al poder, no? que ens venen una imatge de monarquia totalment estable i tot això i realment la, la monarquia fa poc que està, mm -hmm. històricament fa poc que està, estem en una espècie de restauració ara mateix sí, o fins i tot podríem veure des d'un punt de vista de dir que res és etern i sí. que la història de, de l'estat espanyol i també de, de Catalunya perquè evidentment hi ha jugat un paper també en la pròpia continuïtat o de l'estabilitat de la institució monàrquica doncs ens ha demostrat que hem de relativitzar-ho completament i hem de pensar que si hi ha hagut dos esclats republicans pot haver-hi un tercer tranquil·lament Sí, i trobo important explicar aquestes vides monàrquiques no, no tan sols per entendre tot el que explicarem, sinó perquè veient les retrospectives veu que han hagut etapes en què hi havia monarquia, en què no hi havia monarquia, vull dir, sí, el que tu has dit. més que perquè hi ha certs, eh, certs intel·lectuals de dretes que diuen, que arriben a dir que el poble, que el poble espanyol, així en general, eh, sense matitzar, doncs és essencialment monàrquic. I això és una absoluta mentida. O fins i tot que diu que no té, té menys poca vergonya que aquesta gent que ho arriba a dir i diu que som juancarlistes. Jo crec que la gent el que vol és eh, pau i tranquil·litat i no va... No va optar per la ruptura en el seu moment, però bé, bueno, tampoc perquè li van conduir el, els partits que se suposa que tenien que fer-ho en el seu moment, etc etc. Jo crec que és Juan Carlista perquè no li queda un altre ara mateix. Com el, qui va ser Loquillo, que va dir «Soy republicano» i Juan Carlista no. Sí, jo crec que és una autèntica absurditat i jo crec que la història del moviment obrer ens ha ensenyat, entre altres coses, que al final... El, la, si li manca la base social a la monarquia, no la té assegurada. Eh? Vull dir, l'estabilitat, la continuïtat i la successió, quan mori el Juan Carlos i li passi al Felip, això no està, no està ni molt menys tot d'atibaneït i assegurat. Vull dir, hem de tenir l'esperança aquesta, d'haver vist com ha sigut la història del moviment obrer en aquest país i veure que essencialment és d'esquerres i democràtic. Jo crec que... Jo crec que el, Apuntant-ho una mica a la tesi final, no? Jo crec que la història de, de, de països catalans i, i, bueno, i de retruc estat espanyol, jo crec que és bàsicament la història d'un poble que és d'esquerres. I, per tant, no és, no és essencialment monàrquic, ni molt menys. És no. democràtic. No, I que eh, li asseguri la democràcia, una, li donarà el recolzament. Una de les altres tesis que es desprenen de mirar objectivament la història de, de, de realesa aquest país és que el poble no és monàrquic, no. essencialment. No. És democràtic. I si en aquell moment la institució monàrquica se suposa que otorga uns drets democràtics... Llavors sí. Llavors la recolzen. El problema és que, precisament, les boiangues van molt a l'entorn de tot això. És que hi havia molta gent que creia realment que la monarquia començaria a implementar les mesures liberals, que eren les que prometien una sèrie de reformes democràtico-burgeses, que ho vam estar parlant en anteriors programes... I no va ser així. I no va ser així. I es van sentir molt defraudats. Exacte. I a partir d'aquesta decepció... És d'on sorgeixen les, les boiagues. Doncs això és el que explicarem. Mm. Bé, començarem amb la vida i obra de Ferran Seté d'Espanya. Eh, Ferran Seté d'Espanya segurament us sonarà perquè li deien el deseado, el desitjat. No? Eh, va ser príncep d'Astúries i rei d'Espanya. Eh, quins orígens familiars tenia Ferran Seté? Era eh, fill de... el tercer fill del rei Carles IV d'Espanya i Maria Lluïsa de Bourbó. Eh, què va passar amb la seva vida? Amb l'ascens del tron del seu pare el 1788 vuit eh, Ferran fou nomenat príncep d'Astúries per les corts, com és ara. El, ara també, també tenim el príncep d'Astúries no? sí. Seria... Sí, és, el, és el títol oficial que designa la successió a la Casa Reial Espanyola. O sigui, el successor sempre és príncep d'Astúries, com si digués. Eh? Eh, llavors, havia el canonja Esco, Escoquiz, Escoquiz, Escoquiz. Escoquiz, Escoquiz no? es que va ser, bueno, va ser una persona que es va eh, aprovar molt el príncep d'Astúries i va ser l'artífax, el principal artífax de la conspiració de l'Escorial va ser durant molts anys el seu preceptor i qui li va inculcar amb intenció manipuladora una desconfiança amb els seus pares i Manuel Godoy. Manuel eh... Godoy... Eh, només sí. dic que era, era, el, era el primer ministre de confiança del pare de Felip, eh, Ferran, perdó, Ferran Sater, que és el Carles IV. Val? Era l'home fort del govern d'aquest rei. I llavors va instigar contra l'home mm. fort del govern i els pares, que hem de pensar que la relació amb els pares no era una relació, una relació paternal com ara, vull dir... No, no, i com ara què et refereixes? Dins de la pròpia... Dins de la pròpia família, que dius, oh, com va poder no. posar-lo en contra el seu pare? Però que no hi havia allàços efectius en, en tot allò, no? Quan veia el seu pare... Bueno, en el tema... A veure, abans de dir el que diré. El tema és que això és una ràdio lliure i ens permeten de dir-ho, val? I, sí. Però, clar, nosaltres hem de saber, i els nostres oients també són conscients, que el tema de la monarquia en aquest país és un tema de tabú a nivell informatiu. Sí. Val? I no hi ha una llibertat informativa plena. Bueno, és que està penat. Està penat. Del està raiz. penat. M'entrada... Mentir, tergiversar o difamar i tot el rollo, Però sí que, sí que ja es poden apuntar a fets objectius que les pròpies grans mitjans de comunicació poden haver dit. I es veu que hi ha una... Bueno, això surt el llibre del Pepe Rei, Un rei cop a cop, Uh, llibre molt bo, per cert boníssim, per eh, conèixer no només la història de la monarquia burbònica, sinó concretament la del rei Joan Carles actual. Per qui l'interessi, per sortit i dades del llibre? Sí, és del Pepe Rei, però no està com a... No, evidentment, no, en el moment, de... ja fa molts anys de publicació d'aquest llibre, no va donar el seu nom verdader, va dir que es deia Susana no sé què, o bueno, es va posar un nom de Diu, un de rei de Un rei cop. cop a cop. Eh? Està, està digitalitzat a internet. Sí? Vull dir, es pot trobar fàcilment en català i en castellà. Eh, I aquí, precisament, bueno, parlant d'aquestes relacions paternofilials, es diu que en el, en el seu moment el, el Felip eh, es va enamorar d'una plebella. Eh, I ara no me'n recorda el nom, que bueno, s'especula fins i tot si no va arribar a tenir un, un, un fill... Un fill. Eh, ja us diré el nom, ara eh? el buscaré per internet i en aquell moment eh, el, el rei s'havia enamorat d'una dissenyadora catalana i estava tinguent un afer sentimental amb ella, mm. a veure, això que diem que el rei ha tingut amants, vull dir ho sap tothom, no? Sí. Dir, és una cosa que realment ni ens inventem vull dir, va tindre tingut amants i havia de vegades fills illegítims i tot el rei Joan Carles, bueno, total en aquell moment doncs, eh, va haver-hi com... Perquè, clar, en el tema de la monarquia, l'ograciós és que els temes de família es converteixen en institucionals. Sí, clar. Perquè, com que som cap d'estat, doncs... El que a nosaltres seria un simple fer familiar, que com a molt tindria tints o vessants de melodrama de telenovela... Atenció doncs... la paraula, és el cap d'estat. És el cap d'estat. Exacte. Dir, no és un senyor campechano que serveix de sortir no. a les revistes del cor. És un cap d'estat amb molt poder. Llavors eh, es veu que en comptes d'atendre qüestions institucionals, eh, firmar les lleis, perquè les té que firmar ell, eh, i atendre actes institucionals com, jo què sé, repàs de l'any fiscal o de la del reunió dels fiscals de l'Estat, jo què sé, coses així, no? Sí. La seva figura és rectora. Sí. rectora. Su majestat no firme aquí. Firme, no hi era per fer aquestes coses i estava amb la mà en Suïssa, em sembla. Llavors el fill que estava amb el descontent aquest de que no li deixaven casar se amb la plebea i tal, es veu que va haver un intent d'alguna així com de forçar la successió. Eh? I va tenir a veure també despatxada per, per tenir, que tingués en aquell moment una mal la, la Sofia. És a dir, que... el poder corromp les relacions familiars en la monarquia i actualment ah, si ja continua som, sent si ja així. Si són complicades en una família normal, imagineu-vos amb, amb tot, tot aquest poder, no? Te'n fares amb el teu pare i ja vols aquí bon, canviar la llei sàl·lica. Bueno, el Joan Carles, precisament, eh, amb recolzament de Franco li va prendre el tron al seu pare, sí, sí. d'en Joan de Borbó. Vull dir que, bueno, tornant al sí, sí. que estàvem no, no, no. parlant, sí que, és que podríem fer un programa sencer de monarquia, tornant al que estàvem parlant, no us estranyeu de que fos facilíssim que aquest home posés en contra del seu pare el dinset d'Astúries. Eh, aquest eh, escoquiz va tenir una influència total sobre Ferran fins que va ser descobert a participar en el procés de l'escurial. Un parell de mesos més tard, el motí d'Aranjuez, va causar que Manel Godoy fos destituït i que Carles IV d'Espanya hagués d'abdicar en benefici del seu fill, el príncep Ferran. Eh, el príncep Ferran, que va començar a regnar el 19 de març de 1808, tenia molta popularitat. Era el deseado, no? Eh, no, no el poble no el veia com un fill que havia traït el seu pare, sinó com una víctima Eh, com una víctima no? i Ferran inicia, bueno, inicia el seu regnat en un país que, clar, estava ocupat per les tropes franceses i es va tenir que posar sota la seva protecció llavors Napoleó Bonaparte va convocar Ferran a Bayona on Carles IV d'Espanya residia a l'exili perquè renunciés a la corona espanyola no? perquè no interessava a Bonaparte Eh, que estigués ell, volia posar que és el seu germà el Lluís Bonaparte sí, el sí. Eh, Pep, eh, es diu PeP Botella li deien aquest, mm. perquè va posar uns impostos sobre el vi i bueno... Ah, el Pepe Botella és aquest sí que encara ara es fan bromes d'això i clar el poble no estava el poble no, no estava molt enfadat per l'ocupació francesa i molt cabrejat amb, amb tota la raó i el dia 29 de maig va veure un, un aixecament contra els ocupants francesos eh, finalment Carles IV eh, afirma la seva renúncia després del motí d'Aranjuez per, per l'ocupació francesa Eh, I abans va, va cedir els seus drets a Napoleó, a canvi, desidir a França per ell, la seva esposa I Godoy, i una pensió de 30 milions de reals anuals. No està mal. I abans Napoleó va dir que sí encantat i va nomenar rei d'Espanya el seu germà Josep Bonaparte, el Pepe Botella, que regnaaria Espanya com a Josep I d'Espanya, fins al 1813 de Unidó però finalment eh, el rei va tornar el 1814 i un grup de diputats absolutistes li va presentar el manifest dels Perses en què li aconsellaven la restitució del sistema absolutista i la derogació de la Constitució elaborada de les Corts de Càdiz del 1812. Vaya con el deseado. Primer es ven els francesos i després torna i es fa absolutista, no?, Eh, els primers anys del seu govern un altre cop es va fer una neteja molt gran de, de simpatitzar uns sencesos i de liberals eh, i el pronunciament liberal de l'exèrcit dirigit per Riego eh, que es va produir obligar el monarca a jurar a Constitució i a posar en funcionament el trienit liberal eh, on es va cont continuar l'obra reformista es va aburrir els privilegis de classe, senyorius i la Inquisició, i es va preparar el Codi Penal i va retornar la vigència de Constitució de 1812. O sigui que li va durar poc. Eh, I bé, el 7 d'abril de 1823 van, van entrar a Espanya les tropes franceses enviades pel duc d'en Gelma, els famosos 100.000 fills de Sant Lluís, Eh, al qual es van sumar les tropes reialistes espanyoles i l'absolutisme va ser restaurat. Sí, va passar per moltes etapes, el regnat de Felip Seté, va ser molt mogut, va començar a ser molt desitjat i va acabar sent detestat per tot el poble. L'última etapa del regnat eh, de Ferran Seté va ser de nou absolutista un altre cop, es va tornar a suprimir la Constitució i es van establir, restablir les institucions existents de gener de 1820 i un altre cop l'Inquisició. Bé, veiem que de bodes tampoc va parar aquest home. Primer es va casar el 1802 a Barcelona amb la princesa Maria Antònia de Borbó. Després, en segones núpcies, a Madrid amb la infanta Maria Isabel de Portugal. Després, en terceres núpcies, el 20 d'octubre amb la princesa Maria Josepa de Saxònia. I finalment, l'important, eh, en quartes núpcies es casa amb la seva neboda, molt maco, Eh, la princesa Maria Cristina de i de Sicílies, que també explicarem la vida, i va tenir la famosa reina de discòrdia, Isabel II, d'Espanya. Eh, bé, i abans, eh, amb, amb, tot el, amb, amb la vida d'aquest rei va ser tot el problema successori. Sí, sí, aquí és, O sigui, la, la importància de la, de la vida de Felip... De, perdó, i d'Alec amb Felip. Ferran Saté... Veus que és molt difícil, eh? No, no, no, que... és, és així, és que sí, sí, es componen sí. A més, són molt originals amb els noms, s'acaben sí, posant el els favor. mateixos quatre o cinc vegades. Total, que el problema amb el Ferran Seté és que a partir del de de, problema de la seva, de la seva línia successòria és quan esclata el tema de les guerres carlines. Les guerres carlines són l'explicació necessària per entendre el context de Catalunya en el qual es va donar les boiangues. Per què? Perquè les boiangues són un esclat, una, ins una insurrecció popular en un context de 1. Crisi econòmica, 2. Guerra civil carlina i 3. Lluita de poder entre els liberals, moderals i progressistes. Eh, bé, i tot, tot. El, com va ser el problema sucessori? perquè El 1872 va patir una greu malaltia el rei eh, i cortesans carlistes van convèncer el ministre Francesc Tadeo, Calomarde, perquè Ferran Satè eh, signés un decret derogatori de, de la pragmàtica, que és la, la llei que no... la pragmàtica, exactament. La pragmàtica, la pragmàtica sanció és la que permet que, que d'alguna forma derogar una altiga llei sàl·lica que només permetia que en el, la família dels Bourbons heretessin els fills. Sí, és el contrari la, la llei sàl·lica. pragmàtica sanció es, es deroga aquesta llei i llavors permet que la dona, la filla aquesta, Isabel, heretit eh, el tron en comptes del seu germà, Carles Maria Isidre, que aquests són els carlins. Exacte. I abans quedava com que herava la seva filla primogènita Isabel, el seu quart matrimoni, que regnaria amb el nom d'Isabel II, Bona. però clar, davant d'aquest fet el germà el rei Carles Maria Isidre de Borbó eh, al costat d'altres rei, reialistes que consideraven que era el legitimareu ell es van sublevar i així com ha dit el company van començar les, rei, les guerres carlines Bueno, eh, hem enredat bastant amb aquesta vida, però és una de les més interessants i complicades de totes. Eh, però passem també una mica per sobre, per les altres vides. Maria Cristina de Borbó, vides reials, com si diguéssim. Eh, Maria Cristina de Borbó... Parla de la monarquia, semblarà que, en el sí, fons... No, no, és que... Ni a l'intereconomia, t'expliquen això. Bé, eh, bueno, perquè és famosa eh, aquesta senyora, ho hem dit abans, es casà amb amb Ferran Satè. Estem constipats una mica que estudi, el canvi de temps, no passa res. Perdó. Vaixem eh... una mica el tot reial de tot sí, això. Sí, sí, sí. Baixem... Tornem, al galliner. Es casà casar, eh, bueno, es va casar amb el seu oncle, el Ferran Satè. Per, per el Ferran Satè, no sé quants anys devia tenir, devia una una boda... Em sembla que moria de sífilis, perquè era bastant putero, el Ferran Satè. Sí, no, ja... <laughs> Bueno, sí, sí, devia putero. estar contenta de neboda. Va, no? va morir de sífilis, sí. Sí, i... molt bé. <ríe> <m> <ríe> doncs l'oncle es va casar amb la Naboda, com, com sempre, no? Totes famílies, i així van acabar, pobres. Bueno, bueno és que la, o sigui, el tema d'emparentar-se de, de entre ells mateixos i tal és, és bastant... o sigui, és molt heavy. Sí, és molt... Des de les monarquies, no? Aquí tenim casos com el... Bé, bueno, a part de les deformitats físiques que poden arribar a adquirir amb els, amb els mentons, no? Es diu així un mentó, sí, el de... No sé com es diu en català. El menton, no? La, la part baixa... La, de, la La josana, la josana de, de la mandíbula, la no? La doncs això molt pronunciat cap endavant, i ser, o sigui casos de subnormalitat profunda, també. Eh, el, no? el, el, el, sí, però a part dins dels borbons també. Hi havia el fei de, de Felip V, que sembla que era Ferran VI, si em sembla que era, el fill de Felip V, que aquest estava com una cabra. Estem parlant a partir de 1740 i algo, 50 i algo, i aquest eh, no, el volia, que no, no volia, volia el que no volia d'afacar. Exacte, que no volia d'afacar i llavors es, es el, seves, eh, els seus fems dins del ventre durant setmanes i setmanes i ho feia a partir de posar-se, a obstruir-se l'Anus amb, amb les boles de fusta de, de, de la seva cadira reial. no? I es veu que va morir entre els seus propis excrements allà al, al llit. Vull dir, una cosa bastant al·lucinant. Eh, a part de que Felip Cinquer, l'introductor de la Casa Reial a, a l'estat espanyol i aquí els catalans en tenim molt mala memòria d'aquest home, perquè és el Decret de Nova Planta i, bueno, tot allò de l'11 de setembre i tal, bueno, total... Aquest senyor, al final de la seva vida, es va tornar boig i es van testar que estava mort i va demanar que li fessin els responsos i l'enterressin. Ell Però... deia que estava mort. Sí, sí, sí. O sigui, li va... o sigui ell viu... Però sí. li van muntar la missa reial. Com si estigués mort. Exacte. Van muntar la missa reial, li van fer els responsos, o sigui, les oracions fúnebres i tal, i el van enterrar. El van enterrar viu. <ríe> el van enterrar a viu. Clar, perquè... És que és el rei. Tu, el rei et diu, estoy mort en tierra sí. eh, a sus órdenes. És que en aquell moment era el rei absolutista, que era l'enviat la... de Déu a la Terra, i, clar, vull dir, la seva llei era voluntat divina. Bueno, seguim, perquè realment el no dels Bourbons... Sí. Bueno, hauríem de dedicar el programa. Podríem arribar fins a Maritxalard. Sí, sí, no també. Per veure... o la pròpia o la pròpia com es diu, la filla del propi rei, oma, la bueno, la enfanta Cristina. No, l'altra. L'altra, la Elena. Ja, bueno. la Helena Només la Helena li tocava li tocava regnar o sigui ser la successora per primogènita i el propi rei va canviar la llei. en el moment que s'estava redactant la constitució va demanar que tenent per motius familiars i personals no, que no ho canviessin això i que no fos la primogènita, sinó un altre cop el, per herència masculina o sergui restabliment de la llei sà·lica. sense guerres exacte. però, però com ara la Letícia i el Felipe només han tingut filles, s'estan plantejant tornar a canviar la Constitució per això. O sigui, aquí les lleis són una mica el benefici... I ja et sortin sí, normals, les filles? Per ara sí, no? No, eh? no se sap. Bueno, a lo millor com allò bueno, de la És nena. que ha hagut una mica de sang fresca... Home, clar, el millor és com lo de l'Helena, que sembla normal, però després li fas un test i sí, demostra problemes conductuals. I... Sí. Bueno, si seguim per aquesta línia, hem de contractar uns advocats, eh? Oients, <laughs> eh... fem una caixa de resistència, perquè por menos, t'hi vas a calabozo. Bueno. Bueno, estem no dient coses el sabudes, temps. el que passa és que no audites en veu alta. No, ja, ja. Però bueno, escolta, això és una ràdio lliure o no? I però tant. sí, és per acollonir-se una mica. Bueno, sí, perdó, sí. seguim. Bueno, eh, estàvem Eh, amb Maria Cristina de Bourbó sí. que es va casar amb el seu és tiet és l'última esposa de Ferran de... Eh, sí, la quarta esposa, es va casar amb el seu tiet eh, el Ferran Satè perquè és important, va tenir Isabel segona, retornista de les guerres carlines i, però no és que aquí, es va casar amb segones noces eh, amb Agustín Fernando i Muñoz i va tenir un munt de fills va tenir Maria Amparo Muñoz, Maria de los Milagros, Agustín, Fernando, Maria Cristina... Que Cristín. no té a veure la de la Pantoja, ara, no? Eh, no, però suposo que s'han inspirat, eh? <ríe> Quan Muñoz, José Muñoz, María Cristina Muñoz va tenir un, dos, tres, quatre, cinc, sis... El set Muñoz. fills, a segon. molt bé. Eh, I, bueno, per aquest segon matrimoni tenir, va tenir molta impopularitat, perquè el poble va pensar... no va, enten no va entendre que es casés... Amb la neboda. No, que, no es, que es, després de casar-se amb el tiet... Ah. Es va tornar a casar i va tenir set fills. I el, i molt ah, la Maria rapi... Cristina. Sí. Ah, una vegada vídua. Sí, ah, qui, exacte. es va casar, amb el...? Bueno, eh... si no, ja, ja ho diràs. No sí, problema. no. Eh, es va casar amb Agustín Fernando Muñoz i Sánchez. I aquest era noble, no? Sí, clar. Clar, clar. Descendent de... Dels Muñoz. Dels Muñoz de tota vida. Vale. Que ara també estan a la palestra. I per aquest... Eh segon matrimoni, això va ser molt impopular. I a més, ja que parlem de matrimonis, ara la palestra una altra cop és Muñoz, perquè són eh, segon matrimoni de la reialesa folklòrica d'aquest país, de la Pantoja, no? I tant. O sigui, va ser, es, es torna a repetir la història. I eh, llavors, eh, quan es va morir el seu marit el seu primer marit, entenem, durant la minoria d'edat de seva filla va, va fer de regent en Francisco Martínez de la Rosa com a primer ministre, fins que va haver de cedir la regència al general progressista Espartero. Bueno, el del progressista ja veurem... Bueno, progressista no ho comentem en els nostres dies, <laughs> Exacte, eh? Exacte, perquè aquest és el nom el després de... Primer que Prim, Prim, el general Prim després ho fa, que va bombardejar la ciutat el 42. Sí, sí, progressista no... I... La ciutat no, de Barcelona. No vol dir que va ser a la filmoteca amb ulleres de pasta, eh? Espartero. No, no, no, no l'havíem no, no, no, no, allà. Eh... La, regència, la regència és un període més que, per tots aquells que heu fet eh, BUP, eh, batxillerats... <laughs> o i quart d'ESO. Us té que sonar, perquè és com es coneixen els llibres, tot un període històric, que és el qual a nosaltres ens referirem amb les boiangues. No? Aquest és el nostre context històric i polític, Exacte. la regència. Sí. Eh, I quan va morir Fana, Ferran Saté, la titularitat de Corona, eh, bueno, el que hem dit les guerres tarlines, estava disputada per Isabel II... Ja, eh, i l'hereva legítima bueno, les, ai, les guerres carlines vaya. Ben. Isabel II i Carles Maria Isidre Clar, és el pretendent al el tró els que són isabelins que hi ha uns interessos de classe en el fons eh? després ho expliquem Vull dir, la, gent no és que, la gent no és que estigui a favor dels Joan Carles o dels Borbó simplement perquè siguin monàrquics perquè s'aixequen amb aquest sentiment al cor no, no Evidentment, la monarquia representa uns interessos concrets i la gent la defensa perquè simbolitza l'estabilitat dels seus interessos. Sí, ja, ja ho veurem després És amb així. una rondalla sobre les boiangues. Vale. Bé, bueno, després d'intentar conciliar les dues tendències, de moment, liberals i moderats sense èxit, va entregar la regència Espartero i es va exiliar el 17 d'octubre de 1840 a França. Des de Marsella va llançar una proclama als espanyols manifestant que la seva renúncia havia estat forçada i des de la capital francesa va intrigar contra el govern d'Espartero Tero, fins que Fou de Rocat i la Isabel II d'Espanya aconsegui ser nomenada reina, tot i la seva minoria d'edat. Eh, el seu retorn a Espanya... Minoria d'edat, estem parlant de 13 anys, eh? Ja, ja. No, no. Sí, sí. No Són està nena. mal. Sí, 13 anys pot ser reina. Bé. Eh, el seu retorn a Espanya eh, es va instal·lar a un palau proper a Madrid, des d'on tractava de controlar la, la política de la filla. Era molt manipuladora, tenia molta fama. I al costat del marit va iniciar negocis amb el comerç de la sala i de ferrocarril, que el va fer encara més impopular. Va arrumar a França la resta de la seva vida mai va poder tornar, menys quan el seu net, al fons eh, 12 d'Espanya, va ocupar el espanyol, però mai es va tornar mm, a poder exil... instal·lar. Perdó, precisament es va poder... O sigui, es va, es va poder... Es va exiliar a partir d'una insurrecció urbana aquí a Barcelona l'any 1840. Uh -huh. Mal? Eh, només, només com un punt. I Espartero Eh, va ocupar el govern, però no per progre i per instaurar alguna mena de govern liberal i tal, no, no. O sigui, va eh, aprofitar aquest buit de poder a partir de l'exili de Maria Cristina per instaurar una dictadura militar, d'acord? <laughs> vale? Una dictadura militar. Sí, sí. Perquè aquí, de dictadures militars, no només hem tingut la del senyor Franco. Eh? Aquí a l'estat espanyol i n hem tingut que patir unes quantes. Eh? Espartero... Eh i primos de Rivera i el senyor Franco és una més dir... bueno. vale, i breument resenya la vida d'Espartero, eh, tampoc ja fets, era un militar i un polític que va dedicar tota la seva vida a això. No, no hi ha dades personals com siguesim. Si bueno, va ser regent eh, del regne 1840 al 43, va estudiar el seminari del Magro, eh s'allista al i per participar a de la guerra del francès, i el 1810 està Cádiz eh, assetjat pels francesos mentre es ve les Corts Constituents i allà també es realitza estudis militars i d'enxinyer, o sigui, era un home era un tècnic de... Era un militar de carrera, sí. i com tots els militars de carrera, la seva biografia és bastant avorrida. Sí, vull dir, es va casar, ni va tenir fills, ni va passar res. Simplement era un Lo tio... Lo mateix que Franco, vull dir, és un tiu gris, aludit, i buròcrata però, i però militar. Però aquest era una mica Rambo, o sigui, participava en guerres i es formava i ja està. Cony, el Franco també es formava en guerres, va ser... Però almenys el Franco... Va el general més jove o no sé què de tota Europa. En el sí, seu moment. Per, per Però exacte, també té aquí, ja anècdotes ah, no. kafkians que podríem explicar de la seva vida personal. I... Del Franco? Sí, no? Segur. Que si la collares, que si no sé què... Bueno, ja, ja, Però ja aquest estar, és que ni es ja. va casar, m'entens? Va fer això. La que era impotent. Sí. La era sí. La era Un dia parlem de, del nostre amic. També, també. Eh, bé, Isabel II d'Espanya. Podem és la filla, vale? la filla la filla, sí, que és la que assumeix la fi... recordem, filla de Ferran Seté i Maria Cristina Borbó en realitat eh... aquesta assumeix el tró quan s'acaba l'última boianga, el 43 no? Més o menys, sí. i quan es mor el seu pare ella té menys de 3 anys eh? Mm. Eh... Bueno, va iniciar el, el conflicte totes les guerres carlistes Eh, va regnar durant el període de transició a Espanya quan la monarquia va cedir més poder polític al Parlament també durant aquestes moltes colònies espanyoles que quedaven a Llatinoamèrica van obtenir la seva independència i la reina, tam, aquesta, la reinésa del Segona també tenia molta fama d'interferir en freqüència a la política de nació es va fer molt impopular entre els polítics eh, era molt fàcil de manipular també el seu regnat bueno, intervenia però es va barallar amb diversos presidents dels Estats Units per tronteries per exemple, no? Eh, però, bueno, en la seva època es va modernitzar no malament, Espanya, les línies de ferrocarril, reobertura de les universitats que es va tancar el seu pare, en industrialització... Era una altra època, no? Bueno, és la, comença a implantar-se el capitalisme sota el seu regnat, però sí, sí que és cert que ja no té base absolutista. No. Perquè la mala gestió d'aquells que governaven en el seu nom <ríe> és clar va fer que tot aquell poder que podia tenir la monarquia del seu avi, Ferran Seté, colònies i coses així, es perdés. Val? Sí. O sigui, hi ha, es perden colònies quan ella és menor d'edat, es maten en nom d'ella o en contra d'ella en les guerres carlines i quan arriba el poder, realment, l'únic que pot fer és eh, fer una mica el que li diguin, per molt que eh, doni pataletes i vulgui intervenir. Però ara sí. qui té el poder és la burgesia lliada amb els terratinets, que són els liberals. El que aquí sí, es coneix ella, com No, és una dona que fa pataletes, tal, també era, era molt jove, no? Eh, Bé, bueno, la política exterior del seu regnat... En el forc, això és una cosa una mica d'actualitat eh, bueno, amb la política exterior d'aquella època es van accionar els territoris eh, marroquins durant la guerra d'Àfrica tals eh, com Sàhara no? Sàhara i això. els enclavaments Sidi Fni Sidi Fni és en el moment també que coincideix amb tot el tema del colonialisme i l'expansió colonial i Espanya doncs, també té el seu projecte d'expansió colonial com a estat imperialista que és i això ho sabem bé les nacionalitats històriques de, de l'estat espanyol, doncs també comença la seva carrera cap a la conquesta i submissió d'altres pobles. Eh? I el general Prima, em sembla que és, se'n va cap allà, em sembla. Un d'aquests generals, mm -hmm. un català, em sembla, eh? va, tenir, va tenir cert paper en el tema de les guerres colonials en època d'Isabel II. Mm -hmm. Bueno, no ho sé... El eh... Leopoldo O'Donnell. Leopold, O'Donnell. O'Donnell, sí. és veritat. O'Donnell, em sembla, que era aquest, em sembla que era català, O'Donnell. Home, no sé... No, Donnell, no ah, amb nom aquest cognom jo no el veig molt de Jo sé que a Prima van sembla que va guerres colonials d'aquestes. Bueno, bueno, bé, mira, eh, escolta. A l'avant Casals, sí, molt ràpid, molt veument, la Banca, és que això té gràcia, l'avant Casals, 16 anys, amb el seu cosí, que era homosexual, ah. i l'Isabel ah. II l'odiava. Eh, i, I va dir, el dia de la nit de noces, sí. va dir, què li diré un home que duia més puntes que jo? <laughs> va dir... Més puntes que jo, mare eh, meva, Hòstia, sí. I diu, bueno, segons diverses fonts és molt possible que Isabel II no tingués cap fill amb el seu cosí, marit sinó amb els seus amants I en va tenir Però llavors, quatre Però o sigui, estàs dient Estàs insinuant eh, Segons diverses fonts Calareu, calareu O sigui, qui sí, accedia al no. tro després d'ella ja no tenia sang reial i no, múnica bé, No, gràcies a Déu es va depurar una mica no, no, però en sèrio, o sigui, sí, podem dir sí. llavors que si el seu cosí gay no va tenir cap filla amb ella... Ah, doncs pues mira, no, va tenir diversos... Varios... una vida alegre. Qui, qui va ser el després d'Isabel II, eh? eh? Qui va ser? Sí. Doncs pues el seu fill, no? El Fons XII, aquest! A veure, ara, ara t'ho dic. Però bueno, és igual, certament. queda acomodada, més que res, sí, perquè Alfons al fons millor... 12 d'Espanya. Exacte, al fons o sigui, que, 12, que al fons XII, al Que no millor... era el primer fill, però com havia la llei Sàlica, va tenir primer la infanta Maria Isabel eh. i després 12. Sí, que al fons XII. O sigui, millor al fons 12 segons les fonts, no era, no era ja borbó. Sí. Bueno, perfecte. Vist a bons diverses fonts, com diu aquí. Un bastardo, aquí. sentiu bastardo d'això? Sí, com, fora a, del com aquell de la barba que diu que és germà del rei, no? Sí, sí, és un bastardo. És bastardo. Escolta, és, és, la, és la paraula concreta Sí, sí, exacte I bé, es va exiliar a França després del triomf de la revolució de 1868 de Gloriosa i allà va abdicar a favor del seu fill Alfons XII, el 1870 Del bastard eh? Sí. Isabel bueno, va viure la resta de vida a França, on va ser... Ah, testimoni... com la mare, no? Sí. Ah, o sigui, se'n devia anar a casa de la mare. Segurament. Va dir, mamà, vuelvo a casa. M'he vist caçada amb un homosexual. I... Renego del meu matrimoni amb el cosí homosexual, que no em fa gens de cas, i se'n van a casa sí. de la mama. Se'n va, va tornar a casa. <ríe> és, és, és com, realment, és com la vida de la... Sí, de... I, bueno, i allà no va estar... De xori de barri. No estar... <ríe> sí, però allà no es va avorrir, perquè va ser testimoni ah, ja. de la Primera República i del regnat i mort al seu fill. Hòstia, li devia sonar dir, tot allò al·lucinant. Devia no? flipar bastant. Sí, sí. Bueno, i... Vaya vida, també, pobre, eh? Bueno, pobre. Ella va viure bé, no? Però tela. Sí. O <coughs> sigui... No, jo trobo que va ser, o sigui, va ser una pobra desgraciada Però va viure molts anys, eh? va, va morir el 1904 realment... eh, Aquesta senyora Realment com a reina va poder exercir molt poc Que ja, sí. ja m'està bé Perquè no, realment tenir... per la capacitat política que tenien I, no, no. Que tenien, i tenen els Borbons Millor que no governin Però va tenir res. una vida una mica de folletín eh? no va, Ni pinxó ni cortó I va, va viure no. molts anys eh? va, va morir el 1904 Va veure com el seu net era rei i tot i eh, ja està. I com tots els van, entregar, els van enterrar a l'Escorial. A l'Escorial. Que hi ha una cerimònia una cerimònia molt curiosa que es diu El Podridero. Ai, que gràstic. Sí, sí. O sigui, la cerimònia, i li passarà també el Joan Carles. També posarà El Podridero? Sí, la cerimònia... Però, ha, però no era immortal? Expliquem això, expliquem això i anem a la pausa musical, d'acord? Sí. Et sembla, no? Has sí, acabat amb això de les sí, llibres? Sí, sí, sí. breument. Uh, és una cerimònia fúnebre que es diu La Cerimònia del Podridero que és una sala estanca, estanca vol dir totalment hermètica, que hi ha al costat de, de, de pedra, completament de pedra nua, és una habitació molt petita, eh, que està al costat dels nínxols o els fèretres de l'escorial, que per cert ja no hi ha més espai, Sí, jo no sé què faran. Tindran que treure cossos perquè és una petita sala octogonal, octogonal, tota disposada de nínxols i ja està plena vessada de cossos reials. No, no, igual posen a la sala de família. No sé, tindran que treure algú d'allà i posar el Joan Carles. Bé, bueno, total, que el posen a la sala del costat, tanquen i esperen no sé quants mesos a que es podreixi el cos allà. Llavors, una vegada podrit, llavors és quan el passen... O sigui, passen les seves despulles, ja ossos només... A, a la sala... A sí, el, no l'enterren fins que s'ha podrit. Ah, exacte. Llavors, en la cerimònia dels franes que tenen les claus de l'escorial i el cap de la casa reial i al de, cap d'estat, en aquell moment, bueno, tindrà que estar el Zapatero si li toca veure el mort i tal... Bueno, total. Eh, el cap de la casa reial, quan està dintre el podridero, té que cridar tres vegades al rei. No crec que el el Zapatero podrint eh? Té que cridar tres vegades al rei, saps? Ah. O sigui, el crida tres vegades Llavors, Sí, sí, una cosa així Llavors eh, diu Como su majestad no contesta Quiere decir que está muerto Llavors tanca la porta y que es pudreixi ¿Vale? Jolín, que agradable Bueno, anem amb una pasota musical I seguim a Onda Libre I després comencem amb las bullangas Recordeu, teniu un número de telèfon al El 933177366 Ante la política criminal De los Estados Unidos En el Medio Oriente apoyando al genocida y racista régimen sionista de Israel, quien ha brindado un apoyo más decidido a la justa lucha del pueblo palestino, ha sido Osama Bin Laden. Yo me pregunto, ¿qué hacen los gringos en Medio Oriente? Pues obviamente saquear los recursos naturales, el petróleo, la droga, diamantes, puntos estratégicos para est establecer sus bases militares. Pero no solamente allá han hecho daño estos criminales y sanguinarios norteamericanos. Los mexicanos hemos sufrido toda una serie de atropellos. Hombres valientes como Joaquín Morrieta, como Francisco Villa, en México los enfrentaron. Allá en Nicaragua, el valiente Sandino Y allá en Medio Oriente Osama Bin Laden Y esto dice así Allá por Saudi Arabia Un valiente hombre nació Lo que nadie había hecho El hacerlo se atrevió En varios lugares A los gringos atacó Y siempre que lo hizo Muchos soldados mató Aunque es un gran millonario Eso nada le importó Y toda su fortuna A la lucha dedicó El gobierno americano Con el mucho se asustó Y para matarlo Miles de tropas mandó Osama Bin Laden No, no te, te dejes, dejes agarrar. agarrar Mira que si te atrapan Seguro, Seguro tiende de matar. matar Tu cabeza tiene precio Muchos, Muchos lo quieren cobrar, cobrar. Por todo lo que has hecho, no te van a perdonar Miren nomás esos pinches gringos cobardes, oiga Fueron a buscar a Osama Bin Laden Pero le tienen tanto miedo a ese árabe que no fueron solos Le pidió una ayuda a Canadá, Rusia, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Japón, Noruega La ONU, la OTAN, aguas con el antras cabrones en una salta de montañas con un frío de la chingada. Tranquilo espera Bin Laden a que llegue la avanzada. Los que se topen con él, vivos no regresarán. En una bolsita negra a su país volverán. Ahora bingo criminal. El diablo se te apareció. Hombre de barba y turbante, asustote que te dio. Hasta el modito de andar Osama te lo quitó Y no más de oírlo hablar Temblorina que te dio Osama Bin Laden No te dejes agarrar Mira que si te atrapan Seguro tiende matar Tu cabeza tiene precio Muchos lo quieren cobrar Por todo lo que has hecho No te van a perdonar ¿Cómo adoraban los brindos a Osama Bin Laden antes que los atacara? Decían que era un buen muchacho, un héroe, muy inteligente, muy noble y muy bueno. Hasta George Bush, Ronald Reagan y otros se sentían honrados de tener su amistad y de ser sus socios. <risa> Helicópteros y aviones con potente artillería, bombardean al talibán, Sea de noche día de día muchos miles de soldados los han mandado a buscarlo solo que los pobrecitos ruegan a dios no encontrarlo decía Osama bin con millones en la mano se los doy el que me ayude a, matar a americanos con mi bravos mucaidines decía con voz en cuello no pierdo las esperanzas De cortarle ese resuello George Bush bastante asustado Le pregunta a su mujer ¿Cómo le hago con Bin Laden? Que ya nos pasó a torcer Su mujer le contestó Con bastante disimulo Vete para Afganistán ¿Para que le des el? Culpables son esos gringos De todo lo que les pasa ¿Qué les pasa? Lo que ellos le han hecho al mundo se lo hicieron en su casa y vuelan los bombarderos allá por Afganistán andan buscando a bin Laden, pero no lo encontrarán. Y como dijo Doña Lupe, la de la ley de Rhodes es que Osama no salió más cabrón que bonito. Ni Joaquín Morrieta, ni Francisco Villa, ni Sandino de Nicaragua mataron tanto soldado gringo como este cabrón. Ay, ja, ja, ja. Si voleu escoltar els programes d'On Libre al vostre ordinador consultant el blog del programa a www.espaialliberat.blogspot.com Si voleu posar-vos en contacte amb el programa envieu un mail a OndaLibre 1917 arroba yahoo.es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 Segueixo, segueixo buscant el... De veritat, eh? Estàs obsessinat. Sembla... Sí. No em surt el... No, o sigui, era... Jo deia Eva Sánon, no, però no és no, aquesta. No, no, no. És una altra tia que després va tenir un... O sigui, després que trenquessin amb el Felipe, va tenir un fill i la van casar amb un noble i a les dues setmanes es van divorciar amb aquest noble. Per o sigui, què? abans de tenir el fill, es va casar amb un tio de la noblesa. Però no podia olvidar a Felipe? No, simplement per dissimular. Ah. Perquè el bombo es diu que era del Felipe, es diu... Val? Llavors va, la van fer caçar... Ja és un nen. Ja ho -3 -3 66 si us plau, que li truqui, que no sigui de la policia, val? per dir-nos això, com es deia la que es va estar... Que era una plebea, també, però que es veu que la mare i el germà d'ella... Això us el programa que de salva -me". Ja ho sé, ja ho sé, ho sento. És només això, és, es veu que el van fer, que el Felipe, si, si sortís de sortir amb aquesta noia... Hòstia, no recordo com es deia. Perquè es veu que el germà estava als Estats Units relacionat amb un tema de drogues, i llavors li van dir, hòstia, Felipe, que t'estàs juntant amb una família bastant xoni, no fotem. Llavors el tio la va deixar, però quan la va deixar, al cap de re, no sé, la tia va sortir embarassada. Llavors la van caçar amb un noble, i quan ella va donar llum, en dues setmanes aquell tio es va divorciar d'ella. Per això tothom diu, ah, és que això és que era del Felipe. Ah, bueno, abans si l'Eva Sanum... Ai, sí. I si no ho trobarem, i eh, ho direm, eh? Sortirà. Si no és aquest programa, serà el pròxim, de veritat. Bueno, anem amb les boiangues, d'acord? ¿vale? Eh, explicar, doncs, el per què ens posarem una mica allà més serios, més eh, d'explicació, més acadèmica, poder... Bueno, sense fer-ho pal, eh? Sense fer-ho tot de per què, per què van succeir. Clar, nosaltres dèiem que les boiangues sorgeixen en un context de lluita successòria, que és el fenomen carlí. D en van parlar ja en el seu moment, eh? del, del que suposava el sí. fenomen carlí. Uh, Recordem-ho breument. El carlisme que és eh, formalment un tema successori eh, social, socioeconòmicament i de classe, per tant, aplega el més reaccionari d'aquell moment. Eh? Les classes socials més reaccionàries agafen la bandera del carlisme i darrere de la successió doncs, volen implementar ni d'estat, és a dir, quan prenen el poder, si prenguessin el poder, el seu projecte polític econòmic. Aquest projecte polític perdó, aplega una diversitat d'orígens socials bastant notables. Mm -hmm. Què vol dir això? Amb el carlisme es trenca el principi de l'equivalència entre projecte polític i classes socials. És a dir, els pobres normalment tenen que tenir un projecte polític radical, democràtic, etc, etc i els nobles, dreta, classes dominants, terratinents, conservadors, un projecte conservador. Doncs aquí es trenca aquest binomi. És a dir, el carlisme, i sobretot a Catalunya... El segueixen va tenir... de les classes populars... Com sí, el... el camp, sobretot. O sigui, el camparolat més humil segueix el carlisme i el projecte polític del carlisme. Però és per el que, parlo que vam dir anteriorment, perquè sí. volia reintroduir l'estabilitat en l'ús de la terra que havia en època feudal. Uh -huh. vale, és aquest tal motiu. Eh, bé, eh, l'element de cohesió d'aquesta heterogeneïtat de classe, d'aquesta heterogeneïtat social, és pels principis forals. És a dir, la, el que diuen de cara cap a fora, el que sí que poden parlar... El, tots els revoltaments carlins eren al camp, quasi amb no? pobles sí. més o sigui, aviat. Realment, arribar a les ciutats no arriben. No. Les, les arriben a posar en setja, i es considera que quan posen una ciutat en setja els carlins és el moment de més, diguem així de més capacitat militar del carlisme. En el cas del País Basc, Zumalacarregui posa posen Setxa a Bilbao no sé quantes vegades, però mai l'arriba a prendre. I en el cas de Catalunya, la ciutat més important que arriben a posar en és Reus, però no arriben ni a Barcelona, val? perquè la seva base d'operacions és el camp. Bé, doncs el principi polític eh, que més es vendeixen ells i que més fan públic, no és tot el programa feudal que hi ha al darrere, sinó, bueno, eh, el que posen cap fora és el, els furs, tornar a la política dels furs i al foralisme. Eh, això és els furs, perquè, bueno, els furs són els drets antigament otorcats a les viles eh, de dret feudal, que tenien un municipalisme molt més autònom que el que hi ha per ara, no? Com a era... les pel·lis de Robin Hood, no? Sí, exacte, una mica així. Aquestes furs és una reacció contra el centralisme de l'estat liberal. És dir, en aquell moment... Mm -hmm. en el moment de la regència de Martínez de la Rosa i d'Isabel II, etc etc, s'està construint, des de 1812 hi ha un intent de construir un estat liberal o sigui, tot molt a... més centralista tota aquella gent a qui no afavoria el liberalisme es va posar a favor dels Exacte. carins i en el tema dels Furs era una reacció contra el centralisme d'arrel Jacobí que es volia... Jacobí són aquell partit francès que va dur a terme la revolució francesa ah. i que va fer la construcció de l'estat francès a partir de París sí o sigui, el nucli administratiu de França és París. Encara ara. I encara ara. Llavors, això es considera que és una de les tesis principals del liberalisme, el centralisme administratiu. Mm -hmm. I els liberals volien això. I en canvi, els carlistes doncs, volien la descentralització feudal, que ja havia i tal. Bueno, vale. ja, ja. El pluralisme és la defensa dels drets anurals, de l'antirrègim, eh, i les consignes del carlisme és Déu, Pàtria i Furs. Val? Els sectors rurals empobrits doncs veuen en el liberalisme l'expressió del nou món urbà, el seu univers atavi que es veu convulsionat per les noves dinàmiques socials i econòmiques del món urbà. Bé, si tenim el bàndol carlí, en el bàndol isabalí, a Isabelí, que en aquell moment si era menor d'edat en realitat eh, podríem dir el bàndol cristí de Maria Cristina de la seva mare que estava fent de, de regent doncs, eh, era, representava tot aquell bàndol que aplegava els interessos dels liberals és a dir, aquells que volien que comencés a haver lliure propietat de la terra lliure, inter, lliure canvi lliure propietat de la mà d'obra és a dir, començar a implementar el capitalisme a l'estat espanyol Uh, de tots aquells fidels als Bourbons, des de Ferran Seté, bona part de la noblesa, burgesia, administració i exèrcit, aquest era el bàndol isabalí. Aquests sectors esperen, què esperen de ser fidels a Isabel, a Isabel II o Maria Cristina? Val? Doncs esperen que fent costat a la causa isabalina, tots aquests sectors que acabem d'anomenar, mantenir la lliure propietat de la terra. És a dir, aquest és el, el punt clau per entendre el conflicte entre Isabelins i Carlins. No és que estiguéssim a favor de la reina com a persona i tot això, no, és per la propietat no. de la terra. Dir, en un igual. moment donat, si les classes dominants d'aquest país veiessen que la monarquia no assegura la correcta extracció de plusvàlua, és a dir, la correcta explotació de la classe treballadora, es carregarien el rei, però ja. És, dir, és, el que va dir, és el mateix que diu el carretero. Eh? Carretero. Carretero és el de Regrupament.cat, aquest nou partit de la burgesia catalana. L'autobusero. Eh? Com l'autobusero? Ah, no, no, perdó. No, no, no, no. Carretero és el tio que és d'una sessió d'Esquerra Republicana Sí, sí, sí. Que... que... ha fet un partit nou. Que ha fet un partit nou. Perquè veiem en un moment donat el pragmatisme absolut i mesquí que tenen les classes dominants. Aquest tio representa el més involucionista de la burgesia catalana. Val? En un moment donat, tot el tema del país i de la sobirania i tal se li enrefot. El mateix que se li poden refotre a les classes dominants en un moment durant la monarquia. Per què trec a col·lació el carretero? Per veure una mica el pragmatisme de la burgesia o de les classes dominants. Vaja, que, que són xaqueteros, que van sí. amb qui més els hi convèn. Exacte, diu, mira, farem la independència i demà posarem a disposició el país perquè posin aquí bases els nord-americans. Això va dir? Declaracions públiques. Sí, sí. Això què vol dir? Doncs que si no m'ho hem donat, no els hi va haver la monarquia, puerta, i ja està. I, i de sobte tots seran de Juan Carlistas, seran, pues, jo què sé, el nom del Tor, del Quixín. De la Caixa Catalana. Da, sí, seran caixistes, que ja ho són, caixistes. <ríe> és bona veritat. És a dir, tots aquells que apostaven per el bàndol i sabalí el que esperen és que es mantinguin els drets de la propietat, però entesa capitalistament. És a dir, que puguin vendre i comprar lliurement. Aquest és l'origen del tema de les desomartitzacions, també. El motor, és a dir, introduir les relacions de producció capitalistes al cap. La primera guerra carlina és del 33 al 39, a Catalunya acaba el 40. I per què en Sant Trentam o delinom tanta importància el tema de la regència i el tema de les guerres carlines? Perquè és en aquest període on es succeeixen les boiangues. És a dir, nosaltres no podem entendre les boiangues sense aquest context polític que ja li, bona, li portem dediquant bona part del programa. Val? Mm -hmm. Les bases de major territorials, de major conflictivitat, van ser, doncs, la, per el tema carlí, a nivell de països catalans i de l'estat espanyol, són Corona d'Aragó, Navarra... Corona d'Aragó, en ampli, eh? Aragó és València, és Catalunya i és la pròpia Aragó, eh? Navarra i País Basc. Mm -hmm. Bé, eh, les boiangues, com hem dit, sorgeixen com una reacció davant d'aquest context i també davant de les polítiques del govern. Llavors anem a analitzar les polítiques de la corona. Maria Cristina, a partir de 1833, comença uns petits canvis en l'ordenament polític-social per aconseguir, que Adeptes a la defensa de la seva causa. És a dir, si, si el teu programa polític no es diferencia del contrari, no t'assegura que ningú es deixi matar per tu. Llavors, que va tenir que fer? Hòstia, davant aquests tius, que són uns subtentis cafres, els carlins, doncs jo representaré d'alguna forma les forces del progrés. Estem parlant d'aquell context i el que vol dir forces del progrés. Sí. Vale? No, entès com ara. Llavors aquesta pues, implementa una sèrie de canvis. I aquí és l'origen de totes les decepcions que són les boiangues, en què aquests canvis mai van ser com els demanava el poble. Com va passar amb el deseado, no? Exacte. Vas o sigui, pensar ja... una cosa i després va ser encara més involucionista que el seu preassessor. Eh, L'ofensiva carlina, tenim que pensar, que és tan forta el camp... Del 33 al 40, una guerra de guerrilles, eh? Això és llarg. És a dir, el govern sí. no tenia capacitat de muntar ni un exèrcit per fer front als carlins. Perquè l'Alicenda estava en una autèntica bancarrota. Perquè això sí, la burgesia, la noblesa, els terratinents i l'exèrcit volien lliure propietat, però lo dels impostos mm, com que no val? Tot... igual que ara quan hi ha tots els debats sobre els impostos successoris lo els impostos, igual que en aquell moment per en aquell moment més bèstia perquè hi ha una tesi de la història de Josep Fontana que diu que la fallida de la construcció de l'estat liberal és una fallida dissenda és a dir, no van tenir les peles suficients com per fer-ho perquè no hi, va... no hi havia un sistema fiscal unificat i que plegueix a totes les classes socials més o menys com ara per què ara? Perquè ara mateix, home, les excepcions fiscals que hi ha ja. són brutals. No tenim un sistema progressista i, per tant, la redistribució de les rendes és totalment desigual a nivell europeu. O si sigui, l'estat espanyol té una desigualtat en la distribució de les rendes com no coneixen altres països. I tot i que se suposa que som un estat unitari i que es pot implementar una política fiscal unitària. Però, bueno, amb això de les excepcions a les rendes altes, vull dir, serà impossible sempre. Uh... I això que tenim un govern socialista, entre cometes. Socialist, socialisto. Jo li di socialisto. Sí, bastant listo. Diu, bueno, eh, per implementar aquestes reformes liberals, la Mireia Cristina doncs, nomena Martínez de la Rosa, que en aquell moment era conegut com un liberal radical. Però liberal radical en el sentit actual, eh? Vull dir, que seria dels Milton Friedman i companyia. Vale, aquest és liberal radical... déu nhi de començar a liberalitzar en el pitjor sentit. Vaig. Vale. Però bé, bueno, en aquell moment, respecte al feudalisme, es considerava que era progrés. Al uh, 1834 hi ha la promulgació de l'Estatut Reial. Val, totes aquestes reformes es plasmen en un document jurídic i legislatiu. Eh? El document, l'Estatut Reial. Era una carta otorgada, molt poc liberal, uh, degut a la por dels liberals de que es poguessin haver-hi radicalitats com la dels 12 o el 23. Vale? O sigui, som liberals sí, però tampoc ens juguem alss quartos. Vale lavors diuen bueno, eh, que la Corona eh, fagi un autorgament, és a dir, una sessió de drets, que això és molt diferent d'una constitució, perquè una constitució se suposa que tots els ciutadans, inclosos el monarca, les han d'acatar amb salvatats com la nostra pròpia Constitució, que situa el rei per sobre de l'ordenament jurídic i constitucional. O sigui, el rei actualment <laughs> pot negar la Constitució. Sí, o sigui, actualment el rei no està... O sigui, els mandats de la Constitució no són vinculants per ell. O sí sigui, que no és absolutista perquè no vol. Exacte. Això... Sí, som una monarquia constitucional, però el cap d'estat no pot ser jutjat i... Com el I Berlusconi. No pot ser jutjat. I amb això amb això ja, vull dir, si no pot ser jutjat, no pot ser jutjat d'acord a les lleis que dimanen del document, del text últim, que és la Constitució. Això vol dir, últim, això vol dir el, si el, el fill, quan mani, s'ha dirigit a truita, tindrà totes les eines per fastidiar-nos bé. Home, tantes eines com ser cap de l'exèrcit, cap de l'Estat, poder dissoldre les cambres, és a dir, les Corts i el Senat, poder nomenar parlamentaris i senadors ha dit, o sigui, el rei té disposició de una sèrie o sigui un tant per cent dels de representants de les cambres, etc etc. Bueno, l'únic que li falta és ser líder religiós. Qualsevol dia es posa un barret o alguna cosa i... No? no bueno, anem a explicar una mica les diferències entre un estatut Eh, reial, en aquest cas, i la Constitució. Val? No l'Estatut Actual de Catalunya. Eh? No confonem. L'Estatut Reial, que és la carta otorgada aquesta, el 1834, per la senyoreta Maria Cristina. L'Estatut... Senyora. Ja. Senyora, perdó. No reconeix la sobirania en la nació. I, per tant, sinó en el rei. La sobirania de la nació recau en el rei. Uh -huh. És a dir, és un poder que mana de dalt a baix. No de baix a dalt. Uh -huh. Com estan ordenades les Constitucions actualment. És una carta otorgada per la sobirania del rei, val? i no reconeix la superació de poders, sinó que manté amplis poders per la corona amb un sufragi mínim. Sufragi mínim, que això ens entronca molt amb una tesis que hem de fer des d'aquest programa de que la democràcia és l'opció última de les classes dominants, perquè els primers sufragis eren únicament censitaris. Censitaris vol dir que votava qui més tenia. Val? Només podien votar els rics. Aquest sí que tenia democràcia, la resta no. Això de democràcies això populars últimament no he sentit molta gent que deia que això estava molt bé sí. de parlant de parlant del Barça i tot això, no? Del president del Barça i... Bueno, eh, que diuen que, que això està bé que voti la gent que té diners perquè com ja té diners no robarà. No? No has sentit, tu, això? Sí, bueno, això em sembla que era un argument que donava el Voltaire i Rousseau... Pues ara estem així. tornant, eh? Sí, eh? I jo crec que hi han certs sectors de l'esquerra que donen ales a això. Però, bueno, no crec que sigui el moment de dir-ho ara. Bueno. Pot ser. Potser. Potser. Queda en l'aire. Però vull dir que veieu que és cafkear tot això. Totalment. Clar, els sectors radicals liberals... Perdó. Els sectors liberals radicals veuen tot això com una manera involuc involucionista. No? Diuen, però, bueno, per favor, això no pot ser. Vull dir no aconseguirem implementar les reformes liberals que ens duraran una democràcia burgesa i el capitalisme ple si continuem amb el, amb, anant a mitges tintes no? aquests reclamen liberalisme saco monarquia constitucional, vale, sí mantingui la monarquia, però eh, llibertat, llibertat per poder començar les reformes a l'administració l'exèrcit i a la propietat de la terra i de les fàbriques i tot el rotllo Eh, critiquen la lentitud en l'aplicació de les reformes i, sobretot, una política de pactes amb els carlins. És a dir, la monarquia està començant a intentar pactar amb els carlins, ja que no els pot vèncer, doncs uh -huh. pues els hi demostra els carlins. O sigui, aquest, això de l'Estatut Reial és una... és més una picada d'ull cap als carlins, més cap als liberals. Una concessió. Sí, és allò de dir... No sé per què ens estem barallant, si en el fons tots dos podem arribar a una componenta, val? Però no va funcionar. Eh, no, no. Per què? Per què no va funcionar Gràcies a les bulllanges? Gràcies a les bulllanges, és a dir, no va poder arribar a ser un pacte tranquil entre la pardal, mm. perquè des de baix es va denunciar sortint al carrer i començant una insurrecció. I dient: "No és el que volem nosaltres. Nosaltres volem llibertats i democràcia. Tal com era entès en aquell moment, eh? no hi havia conceptes de classe, en el fons. Era llibertat i democràcia burguesa, perquè era el més avançat en el moment. Sí, també, ara molta gent diu que les manifestacions no serveixen per res i estan obsoletes i tal, però històricament el que més força ha tingut ha sigut llançar-se al carrer. Lo que collona és veure allà cent o ties o mil o cinc al carrer i tal, no... Bueno, però és que en el cas de les Bullangues eren cinc mil, persones oh, ja, ja, ja. amb armes i cremant. Amb bueno, armes i... Totalment, vull dir, una insurrecció sí, sí, sí. autèntica. Sí, val? Sí, sí. Revolucionària. Um, comencen aquests pactes entre la Corona i els absolutistes, i sobretot també a les ciutats. Eh? Mm, vull dir... És... Què vol dir això? Perquè queda molt abstracte, no? Vol dir que a lo millor, un senyor com el Fèlix Millet, que era absolutista, comença a fer pactes amb l'Artur Mas, que era el, el senyor que a lo millor representava els isabelins, no? Llavors, clar, nosaltres sabem que són la classe dominant i no entenem molt bé les diferències entre uns i uns altres. Doncs és el mateix que les diferències que hi ha entre el PP i el PSOE. El PP és la dreta més pura i dura, són els absolutistes d'aquell moment, fatxes, val?, i el PSOE és la burgesia, no ens, no ens enganyem, és la burgesia però més liberal, més progre i que pensa en els interessos de tothom i que sobretot vol aconseguir pau social a partir d'una sèrie de petites concessions a les classes populars. Uh -huh. bueno, llavors, quan els liberals i les classes radicals subeternes, que són les classes populars urbanes, que és el proletariat ja naixent, la menestralia, és a dir, aquells artesans amb un coneixement tècnic, i la petita burgesia sí, són els que volen que el procés liberal tiri cap endavant i es radicalitzi. Comencen a veure aquests pactes per dalt i és quan comencen del 35 al 36, els boiangues, que és juitar per la radicalitat de l'estat liberal, però amb les armes a la mà. Del 35 al 36, entenem del 1800, eh? Del 1835 al 1836. Eh, sobretot a partir de les milícies nacionals, que era el cos eh, públic, cívic, militar, eh, que tenia que defensar aquest estatut reial. A Catalunya eh, tota aquesta convulsió entre carlins, eh, boiangues, etc és una autèntica guerra civil, molt dura, eh? Molt dura. Saps que sotres parlem de les boiangues com una cosa quasi festiva, i de festiva no tenia res. Sí, perquè està una idea molt romàntica de les boiangues i tot això, no? Perquè una revolta popular aquesta envergadura, però realment viure no devia ser molt agradable. Era o sigui, d'una violència que no coneixem en els nostres dies no. o sigui, de gent amb carnivets bueno, a... pel carrer sí, sí, no, i, i, i la repressió que es va patir també sí, però, si no es va repartir més repressió també va ser perquè havia classes acomodades que apoyaven les, bu les bullangues sí, però per uns interessos molt concrets també. sí, sí, sí, però bueno si hagués sigut només la casa treballadora que s'hagués revoltat segurament no s'hagués matat a tots bueno eh, per tant, a Catalunya doncs això tenim una guerra civil, és una autèntica guerra civil molt dura, el camp queda desvallestat i per tant l'oposició a la política del govern, hi ha una degradació general de la vida social, econòmica i cultural a partir d'aquesta oposició a la, a la política del govern, bueno a partir del 35 són les boiangues de Reus. Val? Les boiangues comencen a Reus. Aquest esclat popular comença el 1835 a Reus. I després s'estenen a Barcelona molt ràpidament. Aquestes boiangues van destruir tota la dinàmica del govern de la Rosa, de Martínez de la Rosa. És a dir, totes les, totes les reformes i tot aquest intent de pactes i l'estatut reial queda estroncat, esbarlat. Lo el que ells pensaven que tindria que ser com un procés tranquil, no? pactat, doncs, clar, amb la irrupció de les classes populars en contra de tot aquest procés clar, les classes dominants comencen a tremolar ah. i veuen una distorsió en el seu procés no? No, perquè les classes dominants volen fer un pacte amb els carlins eh, i totes les buiangues demostren que no tenen la hegemonia eh, política i llavors els carlins diuen que no per <coughs> això jo penso que es trenca una mica el plan que comencen a reclamar, que precisament va en aquest sentit, no? de, de, de, de trencar una mica amb el procés de pacte tranquil i evolucionista eh, que volien entre liberals i carlins, mm -hmm. no? liberals, conservadors i carlins, per pactar l'Estat, quina mena d'Estat volien. Val? Les boiangues irrompen i comencen un programa en un primer moment és un esclat purament popular, que ja ho veurem amb el tema de la Plaça de Braus de, de la Barceloneta, és molt populachero. Què és lo que ha quedat ara Quina és no? la Plaça de les Arenes? Barceloneta. Estava a la Barceloneta, ja Et no hi és, és que l'han destruït, per si clar, No és no hi és ara no queda ni una destruir, pedra, no? Bueno, clar, que era ja la part més popular i tal, però després, després de l'esclat irracional, fins a ser punt, no, de ràbia eh, contenida, un, comencen les reivindicacions hi ha un programa mínim que és aquí quan hi ha una articulació política eh, és quan comencen realment tu et comences a confrontar amb el poder i és quan eh, diguem així, comences a, a canviar dialècticament la situació i és el que realment més poli fa a les classes dominants seria una revolta sense objectius pot ser titllada fàcilment de terrorisme de balots i aconseguir un consens fins i tot per part del govern de Tor del poder de Tor per reprimir-la Ara, una insurrecció amb un programa al darrere i una base social concreta, això sí que fa por. Bueno, de fet, bullanga s'utilitza pejorativament. És, és pejoratiu, bueno, per part del govern. És que és una expressió del govern, la bullanga. Sí, per, sí. Per del·les i es limititzar-la. Bueno, total, surt un programa, una proposta. La proposta que margeix és reunió immediata de les Corts, llibertat de premsa, sofregi més ampli, extinció absolutista del... Ab, perdó, extinció absoluta del clergat, és a dir, ni un sol frara més aquí es parla molt de la setmana... i, perdó, mobilització i mobilització extraordinària per vèncer els carlits. dir perquè sembla que a Barcelona l'única revolta anticlerical són les de la Semana tràgica i les boiangues del 35-36 són també anticlericals absolutament. Uh -huh. D'una... Bueno, dius una ràbia contenida, contenida i tal, sobretot molt contra l'Església. i Ens fa pensar la classe d'abusos eh, i de perversions a l'Església en aquella època, no? De l'odi... Eh, visceral que hi havia de les classes populars cap a l'Església amb tota raó. Mm -hmm. Bé, doncs... El eh... mateix que 100 anys després quan es esclata la guerra civil. Però, bueno... Això doncs sempre... això, el, 18... el 22 de juliol de 1835 les partides carlines estaven fent operació... És quan es, es produeix la bullanga. val? Mm -hmm. 22 de juliol de 1835. Les partides carlines feien operacions militars d'embarcadura a Catalunya. Hi ha rumors de... O sigui, les, tenen una presència militar forta en el territori. Hi han rumors de pacte amb la Corona. I el 22 de juliol del, 18, del 1835 moren 5 milicians a Reus. A mans dels carlins. Una multitud s'aplega a Reus i van en contra del carregat regular. Per què? Perquè els hi descobreixen... Eh, els hi descobreixen un... com es diu? Un alijo, com ara el diuen a tele, eh, d'armes i gorres militars amb una foto de Carles V que és el pare de Carles Sater, que hem parlat del Deseado. És del Carles Maria Isidre. Que era un superabsolutista eh, odiat per tot el poble, no? I s'ho troben, de sobte, dintre d'un convent. I, llavors, mm. això ja, de, pff, després de la mort d'aquestes cinc persones, és ràbia total. Clar, la gent de Reus, que són sectors classes urbanes, veuen els carlins... Com, com una mena de cafres que venen des del camp a pelar-se'ls. Sí, sí, i venen i veuen i veuen els flares en la complicitat total, mm -hmm. no? Llavors comença la bullanga, que és una insurrecció popular que ja hem dit que no aconseguirà concreció política fins més endavant, però bueno, que la tindrà, val? Ah, uh, una multitud s'aplega reus i van encontrar el clangar regular. Perdó, que vaix el to. No, no, no, re re i es dirigeixen cap als convents de la ciutat. Ja arreu són afugejats uns 16 frares. la notícia arriba a la plaça de Braus a la Barceloneta. No sé si això vols que ho expliqui jo o ho expliques tu. No, em pensava que teníem música ah, preparada. Sí, sí. Ah, sí, sí, per suposat, per suposat. No, sí, per ambientar-nos una mica, no? Clar, clar, aquest, clar. estem al 1835, eh, l'oci de, de la gent és anar a la plaça de Toros, no? Exacte. Tot està fatal, eh, treballes mil hores, tens gana, és el dia de Sant Jaume, és una festa, i estàs a la plaça de Toros. I estàs allà per passar-t'ho bé, no? Sí, I saps que hi ha al el camp, els carlins... Acaben de cargar-se els cinc tigos. I arriba la notícia a Barcelona. I, I que els, els frares a més, diuen que eren els que havien ajudat a que matéssim. Bueno, com el boca a boca també devia ser brutal. Sí, clar. Les és. versions devien ser... Sí, bueno, i, i això... I abans tu estàs allà a pla de, de toros, et diuen, sabent això dels cinc cinc companys que han matat els Perquè les milícies nacionals normalment s'enrolava la gent de les ciutats per lluitar contra els carlins. Sí. Val? O sigui que tens amics que ho han vist, no? Exacte, o sigui, és gent de la ciutat. Clar. Eh? Aquesta diferenciació entre el canvi i la ciutat encara era molt forta en aquell moment. I han tornat a casa el dia de Sant Jaume, eh, el papet de Cal Jaumet, t'ho ha explicat i diu, bueno, va, anem la plaça de Toros. I a la plaça d'Abraus, doncs mira, t'enteres de la notícia. Sí. Quan la gent s'entera, eh, a més, hi ha un afegit, i és que hi ha una corrida a es veu dolentíssima. Fatal. És a un torero sí. fa fatal, i no, la gent no. acaba emprenyadíssima. Que jo no hi entenc d això però els toros, fatals aquell dia, no? Hi ha una... Una rondalla, de, de, perquè abans tot era per rondalles, eh? La meva sàvia, totes les històries del poble, eh, ho explica per rimes i tot això, no? Ho explicava. I eh, hi ha una que diu així. El dia de Sant Jaume de l'any 35 hi va haver una gran bronca dintre del Turil. Van sortir set toros, tots van ser dolents. Això va ser la causa de cremar els convents. Bé, a la, a la sortida de, de la corrida de Braus, no?, de, del dia, doncs la gent eh, contéix la indignació en un joc de reunió pública, com era sí. en aquell moment, la plaça de Braus, i eh, acaba amb motí. Bueno, amb motí que agafen l'últim toro, eh? Ah, sí? Agafen l'últim toro per les potes i se l'emporten arrossegant. Eh, bueno, hi ha tal motí... Mutir que són desallotjats de la plaça per els soldats de cavalleria. Uh -huh. I ells se'n van al carrer, se'n van, se van cap a els carrers de Barcelona amb el toro, que, bueno, li fan de tot i l'acaben cremant allà en enmig d'una plaça. <ríe> <Sí>. <ríe> és així. Sí, ens fa riure, però, bueno, no, també, no. també eren una mica cafres, aquests. Bueno, és eh? que, clar, en una altra època. Una... Bueno, la gent, la sortida, doncs, crema la plaça la plaça de braus, la crema sencera, no sí. queda ni una pedra sobre una altra, i s'ajunten i van cap a la basílica de la Mercè. Comencen a cremar convents, afusallament de frares, passada per la, pel ganivet, i la boianga s'acaba el dia 23. És dir, dura un dia. Sí, val? Bueno, però vaja dia. La milícia urbana, que són aquesta gent enrolada per defensar l'estatut de la corona, s'ho mira una mica des, de, des dels puestos. Des del balcó, I l'únic que fa és defensar els convents, alguns convents, no tots, Vale? com a propietat privada realment no estan en contra de l'esclat diuen, bueno, bueno, això és propietat privada no tampoc s'hi posen molt en contra s'ho miren i el que dèiem, molts burgesos de ciutats molts millets eh, el que fan és que estan d'acord en aquesta bullanga, perquè? perquè els terrenys o sigui, quan cremen el convent els terrenys que queden lliures ells els compren per 4 duros i fan una ah, especulació immobiliària. Ser... ells seran els que tindran diners per comprar els terrenys Mira, una altra rondalla d'aquella època. Hubo un caso por Santiago que en general se aplaudió. Fue la quema de conventos que de frailes nos libró. Entonces nació Bullanga y aquel que la bautizó lo hizo por espantajo del servil que la temió. O sigui, la ràbia que es tenia als capellans i, i les monjes i tot això, eh? I es cremen a, a Barcelona als convents de Sant Josep, Dominiques, Agustins, Franciscans, Carmelites... Es cremen quasi tots els convents. Mm -hmm. Pocs queden en peu. Jo. Bueno, per és... això dir que la milícia nacional de l'aquell moment, sí, s'ho mira, però realment tampoc no, fa molt. Eh? A... Dir, te... És que era una, una massa enfervoritzada, armada a més... fins a les dents... No, no, hi ha, hi ha testimonis i... que diuen que la policia va dir, no ens fiquem amb ells que serà pitjor, que es desfoguin amb els convents, m'entens? Però que abans ja s'hagués sigut una guerra total. És que res podia aturar aquella massa en aquell moment. Sí, sí. Dir, per això hi ha una... O sigui, la, la, la por a les classes dominants, la por que els hi entra de veure aquell esclat popular és tal que evidentment fa que els pactes que volien amb els carlins i, i les reformes únicament tímides que volien fer quedin totalment estroncades. Bé, si us assemble, ens hem quedat en el 23 i del dia següent de la buyanga. pueblo que estaba por otros motivos más serios malhumorado y que ardían deseos de mostrar y desahogar su cólera la manifestó con las vociferaciones que en tal espectáculo cons se consienten y parecen ser de rúbrica el tumulto fue aumentando por grados arrojándose el redondel los ...al redonder los abanicos... ...luego los bancos... ...que en un santiamén fueron arrancados... ...de la gradería... ...después las sillas... ...y hasta algunas de las columnas de madera de los palcos. ...por fin... ...cuando ya apenas quedaba nada por romper... ...quítose la, ma la maroma de la contrabarrera... ...y cortando de ella un pedazo... ...ataron el último toro... ...y una turba de chiquillos... ...lo llevó de este modo arrastrándole... ...con inmensa algaraza... ...por las calles de Barcelona... La boianga del 35 acaba el dia següent, el 23, eh, el 23 de juliol del 35, i immediatament la gent, doncs... Hòstia, eh, se n'adona que... <ríe> de que ha anat bastant lluny i tem la tornada de l'exèrcit, en aquest cas del capità eh, general, que es dena Jaudé, no es deia? Hola. Eh, sí, perdó. Es deia Lleudé, eh, clar... Lleudé. Mm, home, eh, el cert és que, per molt que estiguessin armats... davant d'un cos eh, de l'exèrcit regular... doncs eh, poca cosa es podia fer més que patir la repressió. Home, eh, però estaven molt armats, eh? No, no, no dic no, però bueno, la gent comença a tema-ho... estem una repressió molt forta... i això fa que els... Eh, davant d'aquesta primera por, els radicals i verals... Eh, comencen a fer propaganda política una gran propaganda política entre les masses eh, de les boiangues a donar-los els objectius programàtics que havíem dit abans a aquesta insurrecció popular i sobretot passant-se els principis de la llibertat civil sobirania nacional i retorn al constitucionalisme del 1812 al to de la propaganda liberal radical i la determinació de resposta a la possible repressió doncs, eh, són els que marquen el, el període tot just de després del, del dia 23 de juliol. Les, ciutats, les autoritats de la ciutat en aquell moment estan desaparegudes. És a dir, tot l'organigrama de l'Ajuntament i de la Generalitat no hi és. No hi és no, no. en aquell moment. Se n'ha anat tothom o mm, es desdiuen. Vostè no era conseller d'habitats? No, no, conseller? jo era el que estava cremant l'altre dia a un frara. Sí, sí, aquí, no record... Jo estava a la plaça d'Abraus. Sí, sí, sí, estava jo, allà. Jo... Vostè no era el conseller de districte Jo, conseller de distric? Vostè no era cap de la urbana? jo no, Urbana? Això... Bueno, molts estan amagats en cases de gent que que els acull, eh? Estan allà amagats. Sí, això ens té a fer que pensar que tots aquests buròcrates de l'Ajuntament, que ara se les donen de tant... no? Allò de... per demanar una, un puto espai a un centre cívic, que si els hi tens cap a tonejar el cul, eh? Aquests arrogants dels pebrots, doncs serien els primers que fugirien com a conills davant de qualsevol esclat popular, eh? O estan I... dintre d'un armari. O estan... Ficarien dins d'un armari i allà ben amagadets. Bueno... Això, esperen... Què fan aquestes autoritats de la ciutat? Doncs esperen el Capità General. <ríe> esperen l'exèrcit, perquè doni canya la patulella. Eh, els cercles de patriotes, que són els liberals eh, radicals, s'enceten un lema en aquell moment, que és... Mira, quina coincidència. Constitució o mort. Eh? Em recorda les de patria o muerte del, del Fidel. El general Bassa és enviat eh, com a emissari del Capità General, amb un important contingent de tropes, i fa un discurs al Pla de Palau, molt amenaçador, i la gent concentrada entra en el palau i el maten d'un tret allà mateix. Eh, tot just després d'això, són assaltades les oficines del Correus, les duanes, i els arxius de la policia són cremats, és a dir, perquè quan entrés el capità general no pogués accedir a cap document que inculpés a ningú. Val? Aquí és on comença la segona fase de la bullanga del 35%, que té com a punt més culminant no només el linxament i mort de la miseria del capità general, al general Bassa, no, sí. sinó la crema de la fàbrica Bona Plata. Mm -hmm. I, I bé... So, eh, vols començar parlant d'assassinat de massa? O... No, és que ja l'he parlat. Ah, ja està? <ríe> l'he explicat, tinc... sí, vale, vale, vale. Que Pensava que... que anaves entrant més profunditat. No, ara ja anava amb, amb bona plata. Val, doncs explico una mica jo allò de Aquí massa. Se'ns ha vist les canyeries, eh? Sí, no, no, és que... És que és un tema tan ampli tan extens que tots suposo que tu i jo tenim informació a sobre que no hem pogut ni dir, no? Eh, bueno, és interessant. He trobat bastants testimonis de l'època i, i rondalles i, i tot això, no? Eh, per exemple un un capellà que estava amagat en una casa eh, veient eh, per, la, per la finestra, bueno, per un foradet, tot el que passava en bassa. No? Bueno, és que el poble es va, les armaries es van buidar completament. El poble no, no només tenia pistoles i, i, i escopetes de casacunills i tot això. És que anaven amb pals, pedres i ganivets de tot tipus. Però que tothom anava armat. Val? Llavors el bassa es va amagar en un... Eh, com es diu això? On, on és exactament el lloc? Bé, bueno, aquí està en el barri gòtic, està al bassa dintre un palauet i, i es va una, una multitud armada fins als dents eh, el va acorralar totalment. Llavors, de sobte es veu un mocador blanc sortint pel balcó que era el bassa acollonat, m'entén? Total, que va sortir amb el mocador i li van pagar quatre tiros i a, i a sobre van, arribar, van pujar al balcó i el van, el van tirar pel balcó. Hi ha una il·lustració de l'època del bas allà, que li han pagat quatre tiros, el tiren pel balcó, una cosa molt gore, eh? Vull dir, no és ah, revolta popular, no, molt fort, o sigui, el van degullar, el van tirar pel balcó. I, i hi ha un testimoni que diu... Uns demòcrates, vaja. Sí, diu, mirat, aquest és el capellà que estava amagat que li diu a un nen que havia en aquella casa. Diu, mirat, que ja vuelven. Esta vez griten con més fuerza. Vienen tirando de una cuerda i corren com desesperados. Què és aquello que arrastran? Sí, arrasten una cosa llena de polvo i que deja tras de sí un rastro rojo. ¡Dios mío! Arrastren el general. <ríe> o sigui, el van eh, pegar quatre tiros, el van tirar del balcó, el van lligar d'una corda i el van anar passejant per, tot, per tota la ciutat de, de Barcelona. Eh, una otra rondalla de estas huillangas, digo, creció este y tan travieso que el del mando despojó al que amenazara al pueblo y el pueblo de él se burló y temblaron desde entonces dos serviles en unión de unos cuantos moderados traidores a la nación. Bueno. Eh, és que es veu que l'alcalde la, de Barcelona va enviar un emissari quan venia Bassa cap a Barcelona i li va dir, escolta, marxa d'aquí perquè et palaran. m'entens? I el Bassa va dir una frase... Era bastant xulito el Bassa. Sí, el marit, sí, no? era l'emisari de Lleuder. I el Llauder li va dir, mira, em fas una feineta anar a Barcelona i són quatre arreplegats que s'han revolcat. I el Bassa no, no cabia per la porta. Eh? Sí, Llavors, sí. quan li va dir això l'alcalde, va dir Va dir una frase, que va córrer també com la pòlvora, que va dir, o jo o el pueblo. Va <laughs> dir, a sobre, no m'entens? No? la gent, bueno, és que va agafar... No, és que en el discurs els va amenaçar, no? Sí, o sigui, sí. T'hi no? imaginat, davant de tothom armat fins a les dents i us guai matar! Sí, bueno, abans de veure o jo o el pueblo, va dir... I és que fins els nens portaven ganivets de tallar el pa, m'entens? O sigui, era molt fort. És que quan ho va veure al bassa i ja et va passar de dir Olló en el Pueblo, en poques hores et treure un mocador blanc. No <laughs> saps? I, però bueno, ja no va... Ja no va servir de no, rei ja el mocador. No, aquell. no. I, I bueno, hi ha moltíssimes cançons i, i coses d'aquestes sobre, sobre, sobre això d'Olló i el Pueblo, no? que va ser molt famós. Eh, I perquè per veieu eh, com odiava el poble a, a, a tot el clergat i tot el que va fer, també hi ha un altre, eh, un altre testimoni, aquest cas literari, que diu Resonaron ante las puertas de nuestro santuario unos gritos espantosos, en los cuales la ira daba creces a la más... A les mans les fèmies Varias voces denotaven que los incendiarios No estaven acordes en su plan D'exterminio Això és de no un frara, no? Sí, un frara que ho explica, ¿no? que estava allà <risa> Estava allà dintre un... Ai Dios, ai Dios no? Com es diu? Un òrgan Estava dintre un òrgan? Però podria no molt ben ser, ser eh? Diu, de, ¿de qué nos servirá, decía uno, de destruir la madriguera si escapan las zorras? I l'altre diu, penetremos antes en la mansión de los fanáticos. Y un l'altre diu, y ninguno escape de ella con vida. Ah, no, està bé aquesta cosa de dir que els fanàtics eren els frars, no? Clar, clar, vull està dir... Bé, està després diu, os vais a perder en un laberinto de corredores, decía el otro, i se os escapará la presa. I l'altre diu, no, que no habrá piedra que no renovamos ni esconditen que no penetremos. Y la otra, dice, de este modo descubriremos los tesoros que deben tener ocultos. Y la otra, ¿y para qué? En e, eh, perezcan en ellos sus tesoros. Yo no quiero botín, sino sangre. Y la otra, dice, y venganza. Hostia, y te echas ocultando al Prada. Sí, sí, la otra, ¿No venganza estado, implacable. Y dio, la última Hostia, frase es muy Prada, interesante. Que, dio, que el humo haga salir de su cueva a los reptiles. Referencia a los capallanos. Vale. Bueno, aquel era el nivel, ¿vale? Sí. I, i, bueno, tot això de dir assassinat de bassa, que va ser bastant al·lucinant i després... Per... I de l'estat d'ànim de la gent. Vaya. Sí, sí, és bueno, es que era muerte l'estat d'ànim, <laughs> m'entén? És es que inclús els nens participant de, de tot això. I no sé si vols que expliqui una mica de història de Fàbrica de Bona Plata. Sí, sí, abans de començar jo a explicar una mica els motius i... Sí, sí. sí I em sembla endavant. que ens quedarem aquí. De... Jo crec que de... arribarem a lo de Bona Plata i les boiangues aquestes o bé fem el programa o la bueno. referenciarem al blog i poca sí, cosa més sí, ja parlarem perquè de veritat és un tema que busqueu informació, hi ha llibres momentes, sobre el tema internet, penjats a internet eh, hi ha un llibre editat per la UB que es diu la Barcelona romàntica eh, que parla tot això, és que està molt per romàntic, no? encara que va ser alguna cosa realment molt seriós bé, breu moment, Josep Bonaplata eh, va ser un fill d'una classe acomodada Eh, que va, va demanar autorització al govern espanyol per construir el 1832 la Societat Bona Plata amb els seus germans eh, i va ser la primera instal·lació industrial a Catalunya i a l'estat espanyol on la màquina de vapor s'utilitza com a font d'energia. Eh, i es considera la, la creació d'aquesta fàbrica com el moment més significatiu de l'inici del procés d'industrialització català és un tio que va anar a Anglaterra a formar-se eh, per conèixer el procés d'indústria i per comprar maquinària a Anglaterra. Sí, correspon a aquesta idea romàntica que es té dels empresaris sí, de... De, que s'ho fan ells i, I que s'arrisquen i un orgull català també de, amb tot sí. això, no, bueno, això. Això evidentment jo crec que és una pàgina web promoguda per, per Convergència i Unió <laughs> bueno, sí, puede ser. No, és que, de fet, alguna informació l'he tret a la pàgina web de Generalitat, eh? Bé, ja, bueno, També he contrastat. Bé, la fàbrica instal·lada al carrer Tallers, de Barcelona, eh, va tenir molts pocs mesos de vida. O sigui, la van inaugurar el novembre del 33 i fou cremada durant les bollangues del 35. Va durar molt poc. <ríe> bueno, Josep bé, Josep Plata li va agafar un disgust increïble i se'n va anar... com bepre, no? Molt, molt. Dir, va passar molt malament, es veu. Se'n va anar a Barcelona i no va tornar mai més... <ríe> I va crear una foneria a Madrid. Una, va crear una foneria a Madrid amb l'ajut del govern i amb la col·laboració dels germans. Llavors... Ah, o sigui, que això que el govern ajudi els empresaris no és d'ara, no? No, no és, no és d'ara de crisi, sinó que en aquest moment també. I abans la fàbrica que va quedar destrossada aquí, el seu gendre, que no era tonto, Valentí, Esperó i Giralt, eh, va fer un taller de maquinària... Del Girald de tota la vida. Sí, del Giralt i els el dos Esperó. Que segur que s'han vist també esquitxats amb el millet. Home, totes, jo crec aquest? que... Sí, sí, directament. Eh, I, bueno, va crear un taller de maquinària, aprofitant lo que acabava de fabricar fàbrica bona plata, i va ser... Aquest taller va ser una de les bases de la, ma, de la maquinista terrestre i marítima, eh, fàbrica molt important, on ara està el centre comercial. La maquinista, <ríe> sí. no? perquè ho sapigueu. Això, això és la, la, la història de la desindustrialització d'aquesta ciutat, i la seva transformació en serveis. ciutat turisme, ciutat serveis i tot això. <fixi> bueno, farem una molt, molt, molt breu passa musical i expliquem lo de la crema de la fàbrica Bona Plata. Vale, senyors? <fixi> m'ha ballt con mà la capella, ma res, su princesa. que no la, la, no la, la, es la pots un limón en la capesa, fer res una turguesa que la potus en la capella que nea. Sendar la mesa. Fa ponerse un limón en la capesa. Llim en Jauaassa, maque sorpresa. Qui va ponee un limón en la capesa? La bala raça que ti tropquesa? que nega un limón en la capesa? Tenim una trucadeta. Hola, buen día. Hola, salud. Buenos días, compañera y compañera. ¿Qué salud, tal, compañero? ¿Cómo sí? anem? De, ¿Qué tal disfrutant? la bicicleta? El de la bicicleta. Esteu, esteu disfrutando aquel matí, ¿eh? Un poco, ¿no? Se nos ve como contentos. Pues, Hombre, es que dicho, esto que de las bullangas que... de la Plaza de Toros anima <ríe> con el ¿sí o no? No, sobre todo, compañero, sobre todo cuando que al general aquel le van a donar cosas sedes. Ah. <ríe> Està molt bé, has fet una altre dia ja que t'has merezcut el cel. Sí, a cel, no hi ha infel. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, bueno ens, ale que ens alegrem a... que compartiu la nostra eufòria per recordar sí, sí, aquests moments. Sí, sí, sí. <ríe> És pues es que el tant fa 8 o 10 minuts que he vingut de fer-ho. Uh -huh. I, i sobretot està molt bé eh, les referències que heu fet ara, una mica abans d'agafar vosaltres el telèfon, que jo us estic tocant, sí. eh, les referències aquesta que heu fet de, de Millet i companyia. Bueno, uh -huh. Millet i companyia es que la historia de apt y cuando mensajes pobres la ciudadanía no aga hace el poder como en aquel en aquel momento las tres en las semanas táxicas la clase política y económica nos venen nos, nos traicionan y, y nos explotan Dicen, ya en que ya tienen cabo en mes semanas táxicas tienen cabore mes bullancas tienen que haber ¿Sí? abore mes Eh, 36, juliol del 36 i coses per aquestes perquè la classe política i econòmica quan a la ciutadania la tenen adorda, la tenen ahí a ainconada, estan en, la, en, en les seves tareaes laborals i dormides i dormits. Eh, la classe econòmica i política s'aprofita d'aquesta ah, sí. tranquillitat o sigui, Ja els agradaria a ells. Poder governar-nos amb absoluta tranquil·litat, sí o no? Ja, clar. clar, clar, clar. I que jo digui això no es que vulga que els països estiguen a cada moment ensangrentats i en, en lluites revolucionàries. No, no. no. Eh, l'oposició eh... es pot mostrar de moltes maneres. Jo aquí ja, he defensat ja. més d'una vegada que l'oposició es pot demostrar també democràticament i amb el teu vot. Una cosa és que estiguis més o menys d'acord en com han muntat el sistema perquè el teu vot valgui més o menys. Clar, però l'oposició es pot demostrar amb revolucionaris no, i amb un no, vot democràtic, etc etc. Hi ha moltes formes d'oposició. Amb vot o no vot, però sortint al carrer... Tu saps que fa uns dies la història aquella que va haver-hi al barri de l'Azabal mm. per defensar... Eh, que, diguéssim que en aquell moment Amadeo Casellas ja ja havia deixat la, la vaga de fam. Sí. Vale? Doncs pues aquel dia, aquella tarda... Aquella no tarda. molt, eh? Jo ho sento, jo no estic informat. Es veu que l'acompanya així, bueno, però pues jo aquel, no... Aquell dia eh, varen fer un cordo policial de, de Mossos d'Esquadra uniformat. Havien, doncs, pues, 150 o 200. Però és es que havien 300 policies eh, de paisatge. Per si a mi són més perilsos el de paisar, que el de transport que informe veus i sit va donar un cop o te va detingre, el veus i la gent no. ajuda. Veia que, que les bulllanges segueixen existint, però els mètodes de l’Estat han canviat. No? En aquest cas eren els soldats de cavalleria i ara és més sofisticat. Sí, sí, abans, eh, més sofisticat, més, més selectiu fan okay. la depressió més selectiva. Sí, sí, bueno, sí. i al mateix temps, el cas aquest que heu comentat de lo de, de Millet i Aissó, sí. que heu, heu dit un personatge d'aquell moment que va, va posar la fàbrica aquell al caser... Al eh, carrer Tallers, aquí al El Al caser Tallers, on estava, han estat molts anys l'avantguàrdia, almenys el taller de màquines, sí, sí. Eh, i se la van quemar a, a les 4 dies. Clar, <ríe> que s'obreix i s'obrera veuen que una màquina feia 200 eh, peses i, i l'empresari tenia més diners, però l'obreixer quedava sense, sense treball. En eh, lo que okay. està passant, en eh, lo que va passar fa uns anys, quan en la SEAT Martorell hi sea sí. havia mm, quasi mil persones fent xapa i eh, planxisteria i pintura i agafen, posen robots i ara em sembla que no pleguen ni a 40 persones que fan lo que feien quasi 1.000 persones. Ah, el problema no és... No, la culpa no la tenen els robots, la culpa la tenen la distribució del treball i de la riquesa, no? No podem sí, vale. caure en... Vale, doncs pues que no hi hagi robot. El que passa que igual... Les solucions antitecnològiques no és. És, és, ah. o sigui, és a dir si hi ha una tecnologia que ens permet tenir més oci... I lliurar-nos del treball. I lliurar-nos del treball, això ha d'anar acompanyat d'un oci i d'un canvi social, clar. Es aquesta que, és la gran diferència. És es que hi ha que canviar les estructures. Jo, i claro. molta gent més, ja portem almenys un any, any i pico, diguem que ja ha que anar a treballar 3 o 4 hores tot el dia. Ah, exacte. exacte, exacte. Completament d'acord. Las... No, però és en sèrie, eh? Màquines, millor. Sí, clar, claro. si estic totalment d'acord. Ya que treballar no, tés... o 4 dies, lo que no poden avore són 4 milions de persones en aquest país parades. Passant ah. misèria i fam. I, la, I els que no estan parats treballant 12 hores o teu o amb condicions i, i infames. Sí, sí, cada vegada hi ha més explotació. Sí, sí. Bueno, pues Senyor... simplemente m'agrada, estic disfrutant. Ah, sí, sí. <laughs> <Em sabe laughs> I salu i sa sobretot saludaros perquè sé que feu un esforç humà i al mateix temps de denúncia que són dos coses molt importants. M'alegro bueno. vale, que no estigui quedant com passat no? vale, Perfecte, això és l'important Perquè clar, ser un tema històric Sempre tens la poda que quedi passat Però sí. si, si estàs sent sí. amè i no, agradable, no. perfecte No, no, a part eh, eh, L'esteu fent L'esteu posant los dos Lo mateix tu que ella L'acompanya, l'esteu posant molt la eh, mia. Cada vegada poder ser viure en el temps que estan corrent avui en dia és molt difícil, eh? Ah. Pues sí, és molt difícil això, per a tot el món, perquè vas per el caser, sobretot vas al metro, vas segut allí llegint o observant alguna cosa, jo normalment vaig llegint, i veus una cara de poma sagra, veus accent amargat. No, però no també el metro seria. és bastant desagradable, eh? Però, sí, sí, sí, sí, però... Però veus unes cares a la gent, mm -hmm. la gent estem bastant espantada. Doncs bueno, pues mira, aprofito, aprofito aquesta trucada per anunciar que m'acabo d'en recordar i, sí. i ara després ho diré. M'acabo d'enrecordar de, de quina era la nòvia del Felipe. ¿Vale? O sigui que... Ah, de, Felipe, de Felipe González... No. de, Felipe? No. Bueno, del, del, de, de no, del Felipe ah. de Borbón. És que clar, això t'has perdut al principi. I com hem ah, carregat una sí. mica contra la monarquia... Bueno, pots escoltar la repetició la Exacte. setmana que ve el diumenge. Escolta la repetició i ja veuràs. T'agradarà. D'acord, molt, ah. bueno, no eh? Mol no bueno. molt bé. Moltes més fes. Bonit, salut, eh? Moltes gràcies. A mi només tens que donar la gràcia. Jo disfruto escoltant nos Molt bé. salut. Sí. Lleva un limón en la capesa Un limón en la capesa Lilimón en la capesa. els eh, cinc últims minutets del programa per explicar una mica eh, qui va cremar la fàbrica de Bona Plata i per què la va cremar. La Crema de la fàbrica de Bona Plata eh, posa una mica el dit a les diferències que hi van haver en el seu, en el seu moment, al sí de l'oposició als carlins i règim liberal, és a dir a l'interior de l'anomenat o que m ha estat anomenant el liberalismee radical. Val, és a dir, des del liberalisme radical hi havia la petita burgesia, industrial, mmm, que més o menys estaven en contra de l'elecció governamental, manestrelia i classes eh, populars urbanes que anaven des d'un proletariat fins a el que coneixem com a l'umpenproletariat. És a dir, gent que no estava molt classificada socialment, etc etc. <sum> Tots aquests són iguals en contra de l'absolutisme. I es van ajuntant en el moment de les boiangues, però no en el tractament a donar a les relacions instaurades pel capitalisme. És a dir, no tots es venen afectats igual pel capitalisme de signe liberal. La primera, de crema, la primera lectura de la crema de la fàbrica és que és un acte de ludisme. És a dir, destruïm el que ens esclavitza. Una mica el que deia el company. Això en realitat no va ser així, perquè Europa encara no hi havia correts ludites. És difícil afirmar que el de Bona Plata sigui exclusivament lo dita. Per tant, hi ha altres motius de fons. Primer, la fàbrica la defensen alguns obrers, la milícia i els amos. I és la primera contradicció. És a dir, no hi ha una unanimitat a l'hora de l'acció de la crema de la fàbrica de Bona Plata dins del bloc reivindicatiu liberal radical en contra del govern. Per què? Obrers i milícia i amos estan en contra d'aquesta crema. L'amor del general Bassa, que és la que ha suposat aquesta segona bullanga... Eh, i on es va produir la crema de la fàbrica, eh, doncs és el motiu, la mort del general Bass és el motiu que provoca la crema de la fàbrica. Val? Hi ha el moment de, de, de convulsió social i la segona boianga. Bueno, la defensa popular de la, de la fàbrica, és a dir, hi ha una part de la gent que ha matat el general Bass que després no està d'acord en que es cremi la, la fàbrica, mostra un fent singular respecte doncs, als altres fenòmens de revolta, com de la boianga, on poden ser l'extrucció de la plaça de braus crema de convents, dels arxius, etc etc no? Això situa un punt d'inflexió dins de l'acció boianguera, per dir-ho així, no? La crema d'un símbol d'industrialització de, i del nou capitalisme, podríem dir que és una expressió política o la primera expressió política del lumpenproletariat o de sectors de la classe treballadora i de la burguesia eh... Pre o prelibertaris, en aquest sentit, no? amb un programa de... Bé, tot el que vam explicar... Liberal individual complet. Del socialisme... Perdó, perdó. Tot el que vam explicar del socialisme libertari i tot això. Exacte. La gent que hi va cremar a la fàbrica podríem dir que són gent no socialitzada. No socialitzada en un sentit que defensin uns interès de classe molt concrets per les seves condicions socials, com poden ser l'obrer, el burgès o el menestral. És a dir, gent no socialitzada pel nou capitalisme urbà. No tenen una referència eh, política concreta i ho, i ho vehiculen, aquesta crema de la fàbrica, amb el tirar endavant, eh? amb atacar directament la propietat, que és la base del projecte del liberalisme. És a dir, fan una acció per motius una mica difusos, no? És anar directament contra la propietat i contra tot el que ella representa. Tots els sectors, a part d'aquesta gent... Ja ho he dit miíciaamos i proletaris eh, industrials van condemnar aquesta crema. des dels liberals radicals fins al proletariat fabril. Aquest lumpen social, aquesta gent, no socialitzada, per no utilitzar una cosa pejorativa, va en contra de les expressions socials d'aquest liberalisme i per això cremen la fàbrica de bona plata. Aquesta queixa social coincideix amb els diferents idearis antiabsolutistes eh, ja que dins del liberalisme no hi ha una corcundància eh, respecte al seu projecte d'igualtat social. És a dir, tots estan en contra de l'absolutisme, però a l'hora de, de, de quin projecte alternatiu mostrar aquí és quan hi ha divergències. I la fàbrica de Bona Plata és l'explicitació d'aquestes divergències al si sí del bloc reivindicatiu. Uh, el liberalisme, doncs, podem dir, com a gran resum de lo que va suposar la crema de la fàbrica, que dubta en l'entorn de la qüestió de la propietat privada. Som distorted and distorted and Where will it end? Doncs bé, ha, aquí ha acabat tot el tema de les boiangas. Intentarem oferir-vos més informació, perquè hi ha molt més tema i molt interessant. Però bé, esperem que us hagi agradat. Si us heu perdut alguna part, la repetició la se n'ha acabat. I, I res més. Eh, moltes gràcies i fins la propera. Això, fins d'aquí a 15 dies, on tornarem a Ondra Libre per continuar amb aquesta història del moviment obrer. Salut! Molt bons 15 dies a tots i a totes. Que vagi bé.